Harmadik rész Közbeszólnak az utazók A szalmahajú már több mint egy órája várakozott. Az izgatottsága ugyan nem változott, sőt, ez a felfokozott idegállapot állandósult, ám mindamellett valami megmagyarázhatatlan módon nyugalmat is érzett. Olyan ünnepélyes hangulatban volt, mint a gyerekkori karácsonyok alkalmával. Alig győzte kivárni az ajándékozást, de mindeközben a legkisebb kétségesen volt afelől, hogy mindez hamarosan bekövetkezik. A szalmahajú évek óta erre a pillanatra várt. Azóta, hogy a padlásán először észrevette a gonosz és cinikus szellemlényeket, akik később pokollá tették az életét. Most, hogy a víztorony tetejéről körbenézett a délpesti síkságon, ezen a kedves és meleg hangulatú vidéken, ahol sok tízezer ember kezdte meg az esti rituálét egy dolgos nap után, úgy érezte, hogy nem csak az elmúlt időszaknak, hanem egész életének most következik el a legfontosabb pillanata. Támadt ugyan egy kis lelkiismeret furdalás, amikor a barátnőjére gondolt, hiszen mi lehet fontosabb annál, hogy egy ilyen csodálatos lényjel találkozhatott, aki ráadásul megszerette őt, de hiszen még az a találkozás is emiatt volt, a szellemlények a másik világ a képzelgései miatt, tette hozzá magában, miközben elrévedezve figyelte a közeli négyemeletes lakótelepet. A kocka házak között hatalmas játszóterek és zöld felületek húzódtak. Az egyik utcán egy anyuka vitte haza két gyerekét a játszótérről. Késő volt már, a nőkisé idegesen húzta vonta gyermekeit. Az egyik kisfiú megállt, a víztorony felé tekintett, és mintha a szalmahajúra mutatott volna. Az édesanyja visszaszaladt érte, és erősen magával húzta. Hiába mutatott a gyerek tátott szájjal továbbra is a víztorony felé. A szalmahajú először ösztönös mozdulattal integetni kezdett, aztán rájött, hogy a kisfiú nem láthatja őt olyan messziről. De akkor mire mutathatott? Hirtelen újra felnézett az égre,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 Az álomvilágban élő kisfiún kívül azonban senki nem vette észre a némán közelítő járművet. Csak a szintén a saját álomvilágában élő szalmahajú, aki most már biztosan tudta, hogy ezek az álmok a szószoros értelmében valósággá válnak. Volt benne némi szorongás, de a Daleával való személyes találkozás és az Eraviszkinő kedves szavai megnyugtatták. Őt is látta már, amint a Gellért egy árnyékában menekült a Dunapartján a kisfiával, ahogy Zeget is látta a sivatagi harcost. Vele mindjárt találkozik, és végre kiderül, hogy ezeket az alakokat nem csak elképzelte, vagy ami még rosszabb, nem a megbomló elméje csapta be, hanem ők igenis valójában léteznek. A jármű egyre közelebb jött, és most már nem is volt annyira néma. Halk búgást hallatott. Aztán szép lassan leereszkedett. A komp méretes volt, annak ellenére, hogy csak néhány személy szállítására építették az utazók. Eltartott néhány másodpercig, mire a megfelelő helyet megtalálta a víztorony tetején, és a megfelelő pozícióban kényelmesen elhelyezkedett a landolóhelyen. A szalmahajú lélegzett vissza folytva figyelte, hogy kinyílik az ajtó, és kilép rajta az első ember. Egy hatalmas termetű férfi jelent meg, akinek a sziluettjét a komp belseiből jövő fények még jobban kiemelték. Ahogy a víztorony felszínére lépett, azonnal körbenézett, és amikor látta, hogy a szalmahajunk kívül senki nem tartózkodik az építmény tetején, intett a társainak is, hogy kövessék. – Zeg! – mondta elbűvölten a szalmahajú, aki a könnyeivel is küszködött. Nem csak azért, mert ez a találkozás már önmagában is megrendítette, hanem azért is, mert most már mindennél bizonyosabban kiderült, neki volt igaza. És ennek legfényesebb bizonyítéka, hogy itt áll előtte a másik világból érkezett harcos, nem szellemlény, nem látomás, hanem egy hús-vér ember. Zeg és a társai lassan közeledtek felé, és ő is tett néhány tétoval lépést a sivatagi katona irányába. Zeg intett, és a kézmozdulat ugyan a szalmahajú számára teljesen ismeretlen volt, mégis megértette, hogy ez egyfajta üdvözlés féle lehet, egyszerűs, mind a békés szándék kifejezésének a jele. Zeg váltott néhány szót a társaival, amit a szalmahajú még nem hallott, de a férfi hamarosan hozzáintézte a szavait. A hangja mély volt, a nyelv pedig természetesen ismeretlen. A szalmahajú igyekezett megérteni, mit akarhat mondani a sivatagi harcos, aki egyre közelebb jött hozzá. Csak most érzékelte igazán elképesztő termetét. Legalább két fejjel magasodott a szalmahajú fölé, aki szintén nem volt alacsony. Most már az arcát is látta, amely tökéletes ellentétben állt a félelmetes alakjával. Már-már kisfiús vonásai kifejezetten barátságossá tették. Lassan mondott még néhány szót, Miközben egy csillogó szerkezetet vett elő ruhája egyik zsebéből. A berendezésre mutatott, amelyet a szája elé csatolt. Aztán elhallgatott, és a szalmahajúra mosolygott. Várakozása egyértelművé tette, hogy most a vendéglátónak kell megszólalnia. Amikor ezt a szalmahajú is megértette, dadogva, saját szavába vágva, de izgatottan beszélni kezdett. Nagyon el sem tudom mondani, mennyire örülök. Erre vártam egész él, szóval, és maga tényleg az Albahorról, ugye akkor onnan érkezett, és a sivatag, meg a város, ugye ott minden rózsaszín, és szóval Dala is itt volt, őt is ismeri, hát persze, szerencsére nekem lett igazam, ezt majd neki is elmondom, de, és ez az űrhajó, na, szóval biztos hosszú volt az út. Zeg feszülten figyelt, miközben a szalmahajó a saját hangját hallotta visszhangozni, de valami idegen nyelven, és persze sokkal halkabban. Ekkor értette meg, hogy az a bizonyos szerkezet egy tolmácsgép. Milyen jó, hogy hoztak egy ilyet, hiszen nem is gondolt arra, hogyan beszélgetnek majd, mondta hangosan. Zeg még mindig várt, ugyanis a szalmahajó összefüggéstelen mondatai alapján még az utazóktól kapott zseniális tolmácsgépnek is szüksége volt néhány percre, hogy azonosítsa ezt a távoli nyelvet. A földlakó megértette, és tovább beszélt, immár kissé összefüggőbben. Számíthatnak a segítségemre, és nagyon örülök, hogy találkoztunk, akármilyen hihetetlen is. Ez életem legfontosabb napja, de persze nem ez a fontos, hanem a feladat. Pontosan nem tudom, miről van szó, de bármiben örömmel segítek. Ismételt el még egyszer, most már sokkal nyugodtabban. Nekünk is hihetetlen, nem csak neked. Hallotta ekkor Zeg hangját, de már magyarul. Ez volt az első mondata, a kommunikáció első eleme. Tátott szájjal hallgatta az albahorit. Most utazunk először a világűrben. – Még mi sem szoktunk hozzá, hogy idegen bolygókon landolunk, de neked nagyon örülünk! – mondta mosolyogva Zeg, és a szalmahajú vállára tette a kezét. – Hát még én! – lelkesedett a szalmahajú. – Én is nagyon örülök! Nektek! Egy kicsit hezitált a tegező forma előtt, de úgy gondolta, hogy ha már Zeg, pontosabban a tolmácsgép letegezi őt, minek udvariaskodjon, Főleg, hogy a csendőr pertú még az idegenekkel sem túl hízelgő számára. Mennyit tudsz a feladatról? Kérdezte Zeg lényegre törően, de rendkívül barátságosan. A szalmahajónak nem okozott problémát a közvetlenség, az univerzum legősibb szellem lényeivel rendszeresen társalgott. Zeg viszont hiába jött egy másik galaxisból ugyanolyan ember, mint ő. Ráadásul egy legendás harcos, akit rajongva tisztelt. – Azt tudom, hogy a Gellért hegy a mi hegyünk belsejébe kell vezetnem titeket, ahol én már jártam azokkal a szörnyű lényekkel. – Kezdte a A rákán, és társai, te ismered őket? – vetette közbe Zeg. – Igen, mondta a szalmahajú, életében először büszkélkedve el ezzel a szörnyű ismerettséggel, amely eddig csak keserűséget és tébolyt hozott rá. Zeg elismerően viccentett és barátsággal rámosolygott. A szalmahajú nagyon boldog volt. Egy szintre került a nagy Zeggel, hiszen ő is ismeri ezeket a szörnyű lényeket, ő is harcolt velük, még ha el is bukott azonnal. Abba a barlangba zártak, ahova most mennünk kell, hogy megkeressük azokat a kis élőlényeket. Én csak ennyit tudok. De ha bármiben még segíthetek? Egy korhely hang szakította félbe a szalmahajót ekkor, és ugyanebben a pillanatban erős alkohol szag is megcsapta az orrát. Eddig annyira lekötötte a figyelmét Zeg, hogy a többiekre nem is figyelt, pedig a beszélgetés közben a professzor is egyre közelebb jött, mert igencsak érdekelte a föld általa megismert első lakója. De mivel neki nem volt tolmácsgépe, Zeg fordította le a mondandóját. Ő... A professzor talán ismeri. A szalmahajú bólintott. Azt mondja, hogy azok a kis állatok, férgek, és ők adják majd meg a koordinátákat a következő állomásunkhoz, ahol végre megtalálhatjuk az ellenanyagot. Értem, mondta a szalmahajú. Nagyon remélem, hogy megtaláljuk majd őket. Bólogatott a professzor felé, és a morózus tudós tőle szokatlan módon egy mosolyjal válaszolt. Úgy tűnt, az albahori küldöttség és a föld néhány perc alatt megtalálták a közös hangot. Rövid tanakodás után úgy döntöttek, hogy a kompot itt hagyják a víztorony tetején, ennél jobb rejtek helyet ugyanis nem találhatnának neki, egy kétmilliós nagyvárosban nagy esély van rá, hogy az áltázás ellenére is észreveszik a járművet a város más pontjain. Zegék elhatároztak, hogy az útjuk során azokon a helyeken, ahol nem egyértelműen ellenséges civilizációval találkoznak, megpróbálnak minél kisebb feltűnést kelteni, és csak akkor harcolnak, ha erre mindenképpen szükség van. A küldetés legfőbb célja nem a harc, hanem az ellenanyag megszerzése. A Földön ráadásul hozzájuk rendkívül hasonló embereket találtak, legalábbis az első benyomások erre engedtek következtetni. A szalmahajú tanácsára a tömegközlekedés mellett döntöttek. Mivel a kompot nem használhatták, vendéglátójuk pedig nem rendelkezett semmilyen járművel, leszámítva öreg biciglijét, nem is nagyon volt más lehetőségük. Természetesen taxival mehettek volna, ám a szalmahajúnál épp egy fillér sem volt. Annál nagyobb feltűnést pedig nem kelthettek volna a városban, hogyha az végén nem fizetik ki a taxist. Így aztán a sokat próbált sivatagi harcosok a professzorral és a szalmahajóval együtt elindultak a legközelebbi buszmegálló felé. Az óra történt utazásunk jut eszembe, mondta a professzor, miközben kétségbe esetten kapaszkodott a 135-ös buszon, amely a hepehupás aszfalton haladva össze-vissza dobálta az utasait, az öregedő tudós gyomra pedig újra emelkedni kezdett, mint annak idején a léghajóban aztán a bolygó körül keringő konténerben. Van benne valami, mosolygott Zeg, aki a fejét fájlalta, egy nagyobb bukkanó alkalmával ugyanis jól beverte a plafonba. A szalmahajú magyarázott valamit összefüggéstelenül arról, hogy a budapesti tömegközlekedés kitűnő, csak az eszközök átlag életkorán lehetne valamit javítani, meg hát az utak minőségén is, ugyebár. A kompánia a többi megfáradt, Munkájuk után hazafelé tartó budapestivel együtt még egy jó negyed órán át rászkódott a külvárosi járaton, mire megérkeztek a metró végállomására. Ahogy újra stabil talajt éreztek a lábuk alatt, a professzor azonnal előkapta a méhcsanszos üveget, és egy jót húzott belőle, hogy felkavarodott gyomrát némileg helyre rakja. Ebben a pillanatban egy szakadt ruházatú, bűzlő alak lépett oda hozzá, valamit artikulálatlanul magyarázott, és a mélycsanszos üvegre mutogatott. A hajléktalanhoz hamarosan csatlakoztak a társai is, akik egyre hevesebben mutogattak az üveg felé. Kik ezek? Mit akarnak? kérdezte Zeg a szalmahajútól. Ezek olyan emberek, akik az utcán laknak, soha nem fürödnek és állandóan alkoholt isznak. Még sosem láttak olyan üveget, mint ami a professzornál van, mindenáron meg akarják kóstolni. És veszélyesek? kérdezte Zeg, miközben egyre aggodalmasabban tekingetett körül. A forgalmas végállomáson rengeteg ember hömpölygött keresztül, és már egyre többen figyeltek fel a hajléktaranokból és sivatagi harcosokból álló csoportosulásra, amelyben a professzor és a szalmahajú két érdekes színfoltot jelentett. Nem veszélyesek, de nagyon kellemetlenek tudnak lenni. Büdösek, fertőző betegségeket terjesztenek, és még lopnak is. Magyarázta a szalmahajú, miközben igyekezett minél távolabb kerülni egy őt megkörnyékező hajléktalantól. Zeg ismét körbenézett, majd a professzorhoz lépett, akinek már az üvegét rángatták a hajléktalanok. Professzor, adja oda nekik, és menjünk tovább. A professzor tekintete mindent elárult. A szalmai ugyan nem értette, amit mond, de ki kerekedett szemei, Felháborodott testtartása egyértelműen elárulta, hogy az életét is szívesebben odaadná, mint a mélycsanszos üveget. Nem kockáztathatunk, már így is túl nagy feltűnést keltettünk, adja oda. Mondta ezúttal ellentmondást nem tűrő hangon zeg, a professzor pedig némán átnyújtotta az üveget a hajléktalanoknak, akik azonnal marakodni kezdtek rajta. Ők pedig gyorsan elindultak a mozgólépcsők felé. Később azonban nem keltettek már akkora feltűnést, az aktuális belvárosi divat ugyanis szinte bármilyen viseletet tolerált, talán még a nem humanoid földönkívüliek is végigroboghattak volna a föld alatt anélkül, hogy különösebb riadalmat keltettek volna. Egyedül zeg testalkatát bámulták meg többször is, még a biztonsági őrök is tiszteletudóan biccentettek felé. A szalmahajú állandóan kommunikálni akarta vendégeivel, de minden alkalommal vissza kellett fognia magát, hiszen rádöbbent, hogy a mondandója alapján a budapestiek bolondnak néznék, hiszen mit szólnának a metró utasai a kattogó zajban elüvöltött következő beszélgetés kezdeményekhez. Nálatok az Albahor bolygón vannak földalatti vonatok? A földlakók meglehetősen udvariatlanok, ne vegyétek sértésnek, ha meglöknek titeket. Professzor, nagyon sajnálom a mécsanszát, tudom, hogy az Albahorról hozta magával, majd valami földétallal megpróbálom kárpótolni. Zeg a mozgolépcső gumikorlátját ne próbált meg visszatartani, az sosint szinkronban a lépcsőkkel, mindig gyorsabban megy nála. Ez a földön mindenhol így van. Néhány mondatba ugyan belekezdett, ám zeg nem válaszolt, mert nem akarta, hogy az utasok meghallják a tolmács gépét. A szalmahajú emiatt meglehetősen feszülté vált, egyre zavartabban viselkedett, aztán jobbnak látta a meg sem szólal. Inkább elmélázott azon, hogy mit gondolhat Zeg és a professzor, valamint az őket kísérő néma sivatagi harcosok. Milyen abszurd dolog, hogy ezek most itt vannak, itt kapaszkodnak mellette a budapesti metrón, és hallgatják az évtizedek óta változatlan géphangot. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Calvin tér következik. Ja igen, itt át kell szállni a négyes metróra. Ez időközben elkészült, és mennyivel modernebb, mint a hármas. Albahori vendégei biztos észreveszik majd a változást, hogy a fehér kocsik mennyivel könnyebben és halkabban suhannak a sokkal tisztább új alagutakban, hogy az ajtó milyen halkan és finoman záródik, hogy milyen guztusosak az állomások. Bár, tette hozzá magában a szalmahajú, nekem a hármas metró továbbra is megszokottabb. A gömbölydet, fémszerkezet, a nagy lendülettel begördülő ajtó, a hatalmas villanymotorok felvonyítása, egyáltalán az a kattogó búgás, ahogy az alagútban száguld, mindez sokkal családiasabb, meghittebb utazási élményt jelent, mint az új föld alatti steril eleganciája. Közben megérkeztek a Gellértérre. Itt találkozott először a Dán lányjal, jutott eszébe, és már aznap látta a szellemlényeket is. Akkor még csak a villamos fordult be itt hatalmasakat ütve a váltóra. Érdekes, azt vizionálta, hogy egyszer csak beszakad az egész Gellér tér. Persze a szellemlények távozásakor volt is nagy dübögés, ám végül a metróépítés miatt keletkezett egy hatalmas üreg a tér alatt. Kétségtelen, hogy ez a legszebb megálló. Morfondírozott tovább. Ez a spirálszerű mozaik mintázat elzsongítja az embert, az egészben van némi is. Jaj, de hát éppen itt kellene leszállnunk, kapott észbe, majd megrángatta a szintén kisé elrévedező zeg ruháját. Az ajtó már záródott, de ezek könnyed mozdulattal visszatolta a helyére. Kiszálltak a vadonatúj metróból. A mozgó lépcsők és a metró lejárat csobogó szökőkútja láttán végül zeg szólalt meg először. Ez egy kicsit emlékeztet az otthonomra. Ott is mindenhol víz csorog a járatokban, a beömlő napfény pedig az Utevájósz hasonlít. Igaz, sokkal gyengébb annál. Mindjárt meglátjátok a Gellér szálót is, és a folyót, a Dunát, meg azt a szép zöld hidat. Lelkendezett a szalmahajú, és a jókedve némileg átragadta vendégeire is, akik kezdtek megbarátkozni az intergalaktikus turista szerepkörével. Vendéglátójuk már régóta földi idegenvezetőként viselkedett. Tovább folytatta az ömlengését akkor is, amikor kiértek a felszínre. Ezek a bumfordik kis hajók, a sárga villamosok, és ott az a gyönyörű hegy. Itt látta meg először őt is. Őt? Kicsodát? kérdezte Zeg, mert érezte, hogy a szalmahajónak elcsuklik a hangja. A barátnőmet. A volt barátnőmet. Mindegy. Ez egy másik történet, mondta lehorgasztott fejjel a szalmahajú, de Zeg ezúttal nem hagyta annyiban. Miért csak volt, barátnőd? Mi történt vele? Szakítottunk. Bolondnak tart, a szellemlények miatt. A rakan. Igen, válaszolta a szalmahajú és megborzongott. Zegnek a rettenthetetlen harcosnak is rossz érzései támadtak. Összenéztek a szalmahajúval, és tökéletesen megértették egymást. Ők ketten már szemtől szemben találkoztak ezzel a gonosz szellemmel, az univerzum egyik legveszélyesebb erőjével. Jártak a napsugárhajóban is, most pedig a Gellért hegy lejtőjén bandukoltak felfelé. Zegnek eszébe jutott Nübil, és valami összeszorította a torkát. Mi lehet vele? Ott hagyta a városban, a vízügyi miniszter embereinek kiszolgáltatva. Csak remélte, hogy nem vállalt be semmi olyan akciót, ami veszélybe sodorhatta. Hiszen most nem tudod odarohanni, hogy megmentse? Sietniük kell, mondta magában. De még mielőtt megsürgette volna a szalmahajót, úgy érezte, kell mondani a valami vigasztalót. Most nincs időnk erről beszélgetni, de azt ugye látod, hogy mit vagyunk. Létezünk, a szellemlények pedig eltűntek. Már nem zaklatnak téged, és az igazságnak kik kell derülnie. Most meg kell oldanunk ezt a dolgot, különben a bolygónk elpusztul. Ha segítesz, én is segítek majd neked. A barátoknak tartozik az ember. A szalmahajú annyira boldog lett ezekre a szavakra, olyan hálával és rajongással nézett zegre, mint a legelvakultabb sivatagi hartos, aki bármilyen veszélyt képes vállalni a főnökért, a barátjáért ám amellett, hogy a nagy zeg álmai példaképe, az Albahor bolygó hőse a barátjának tekintette, másért is hálás volt neki, bebizonyította, hogy ő igenis méltó az emberek barátságára. Ugyan a földön valamiért rendkívül magányos volt, de talán még sincs annyira komoly baj vele, ha ezek a kitűnő emberek, köztük például a habókos professzorral megkedvelték, sőt, a segítségét kérik egy fontos küldetésben. Arról nem is beszélve, hogy míg a szellemlények kihasználták, megalázták és pusztulásra ítélték, végig passzív, kiszolgáltatott szerepkörben tartották, sőt, végül az őrületbe kergették és a pszichiátriára juttatták, ezek a húsvérlények, ezek a távoli világból érkezett emberek az ő segítségét kérik. Partnerként, barátként kezelik, ígéreteket tesznek neki. Ő... Hozzájuk tartozik. Mindig is ilyen barátokra vágyott, és igenis mindent megtesz értük. Zegszavai varázsütésként hatottak rá. Elfelejtette az iménti érzelmi elgyengülését, és már csak a célra koncentrált minden idegszálával. Ahogy a Gellért-hegy zegzugos útjain haladtak felfelé, néhány kanyarnál kitárult a látkép, Ezeknél meg megállva az albohori barátok is elismerően tekintettek végig a hidakon, a pesti épületeken. Dalea is innen származott? kérdezte Zeg. Igen, a hegy tetején volt a falujuk, onnan üldözték előket, és ott lent menekültek, ahol most a sárga villamosok rohangálnak. Vágta rá a szalmahajú, rádöbbenve, hogy van még egy közös ismerősük, a mágikus képességekkel megáldott Eraviszki nő. Aki ugyan több ezer évvel ezelőtt élt, az időn és a téren átutazva mégis eljutott az Albahorra. Folytatták az útjukat, elhagyva a hegy Dunára néző oldalát, és a víztározó felé vették az irányt. A nap már lement, de még nem volt teljesen sötét. Odaértek a víztározó bejáratához. A szalmahajú nem ismert más utat a hegyben húzódó alagutakhoz, úgyhogy a jól ismert objektumhoz irányított a zegéket. A kapunál most is ugyanaz a kuglifejű strázsált, akit a legutóbb zakakus elkábított, nem sokkal azután, hogy a biztonsági ember a beszélő csecsemőktől amúgy is sokkot kapott. Az udvariatlansága azonban mit sem változott. Amikor meglátta a tározó felé igyekvő csapatot, karcos hangon elüvöltötte magát, a látogatás idő már lejárt, másfelé sétáljanak. A szalmahajú lépett és ezúttal nagyon határozottan az Otromba fickó elé állt. Ide figyeljen, már a múltkor is rendkívül faragatlan volt, és akkor is rossz vége lett, a barátaimnak pedig fontos dolga van odabent, úgyhogy jobban teszi, ha szépen beenged minket. Na! Kotrógyál elősi! És mondd meg a jelmezes haverjaidnak is, hogy húzzák el innen a csíkot, mert nem ijedekál meg a szólos fickótól sem. Az őr olyan közel lépett a szalmahajóhoz, hogy az utóbbi érezhette kellemetlen leheletét is, tekintélyes hasa pedig a melkasához nyomódott. Ekkor arra lett figyelmes, hogy Zeg egyik hatalmas karja átnyúlik a feje fölött, és orron ragadja a biztonsági őrt. A másik karjával finoman arrébb a szalmahajót. A kuglifejű kétségbe esetten vergődött, mert nagyon fájt neki az ortekerés, Ráadásul rendkívül megalázónak érezte, hogy így módon teszik harcképtelenné. Duzzat karjaival zegfelé próbált ütni, aki hamar megelégelte a kapálózást, és egy hatalmas ütéssel jó néhány órára kifektette ellenfelét. A bejárat felől ekkor társai kezdtek rohanni feléjük, két sivatagi harcos egy hihetetlenül gyors, összehangolt mozgattal azonnal a földre teperte őket. Az út szabaddá vált a föld mélye felé. Szerencsére a kuglifejűeknek arra sem maradt idejük, hogy a konfliktust jelentsék a központ felé, így legalább egy-két órájuk bőven maradt arra, hogy az apró férgek nyomába eredjenek. Elhaladtak a már jól ismert oszlop erdő mellett, amely Budapest ivóvíztartalékát rejtette magában. A tükörsima a vízfelületen tükröződő több száz pillér tartotta a föld alatti tározó tetejét. Zeg a szalmahajú felé mosolygott. Nálunk ezerszer ekkora tározók vannak, mondta büszkén. Nagyon büszke a sivatagára, pedig azért a városban is van ám látnivaló, Bökte oldalba a professzor a szalmahajút, Zeg készülékébe beszélve, miközben benyitottak abba a helyiségbe, ahonnan a hosszú csőkígyó elindult hogy egy föld alatti alagútban átszelve a hegy belsejét, egy kisebb tározóba szállítsa a vizet. Az örökké rózsaszín felhők, a nagy, fehér madarak, ugye? Ábrándozott a szalmahajú a professzorhoz intézve szavait. Azám, fiatal ember, te aztán igen jól ismered a mi városunkat? Egyszer el kellene látogatnod hozzánk? Kapaszkodott fel még egyszer Zeg vállára a professzor, hogy a mikrofon befoghassa a hangját. Zeg kisé elhúzta a fejét, a professzor ugyanis még mindig mély csanszagot árasztott. Ez minden vágyam, suttogta a szalmahajú. Az utazótól kapott tolmácsgép még pont lefordította az ima szerű mondatot. Zeg és a professzor jelentőség teljesen összenéztek, ám ekkor kénytelenek voltak libasorba fejlődni. Az alagút ugyanis annyira összeszűkült, hogy a másfél méter átmérőjű cső mellett csak egy ember fért el. Zegnek igencsak nehezére esett az előrehaladás, mert a járat görbülete miatt folyamatosan görnyedve kellett lépkednie, leginkább oldalazva. A szalmahajú vezette a sort és igyekezett emlékezetébe idézni, hol volt az a leágazás, ahol a kristályt is megtalálták és amely a kis kék férgek élőhelyét feltételezték. A néhány évvel ezelőtti eseményekkor az alagút rendszernek ez a része teljesen beomlott, ezért nem volt biztos benne, hogy a leágazás bejáratát helyreállították-e. Néhány száz méter után azonban, legnagyobb meglepetésére éppen ott, ahol emlékezett, egy tökéletesen helyreállított kaput találtak. Ez a kapu az alagút általános állapotánál sokkal jobb állapotban volt, biztos azért, mert ez a rész omlott be, és csak nemrég restaurálták, gondolta a szalmahajú, akinek egyre rosszabb érzése támadt a szörnyű emlékek helyszínéhez közelítvén. Bementek a kisebb járadba, a professzor pedig elővette azt a speciális tartályt, amelyet a föld körül keringő űrhajóról hozott magával. Ebben a hengerben laktak az utazók bolygójáról elhozott apró férgek, valamint az a műféreg, amelyik a mozgásával közvetítette feléjük a külvilág üzeneteit. A tartály tetején lévő kijelzőn jelenítették meg a férgek kommunikációját. A professzor most erre összpontosított. Egyre sötétebb lett. Zeg és a sivatagi harcosok meggyújtottak egy-egy napsugárlámpát, amelyek kicsiny foton akkumulátoraikban tárolták az sugarait és akár évekig is képesek voltak világítani. Jó irányba megyünk, a kis férgek egyre izgatottabbak, azt mondják, érzik a társai közelségét mondta a halkan a professzor. Zegnémán bólintott, a szalmahajú pedig egyre jobban szorongott, különösen akkor, amikor a tekintete a napsugárlámpák fényénél a tökéletesen kialakított gömbölyű falfelületre tévedt. Ez már nem a helyreállítás során lett ilyen szép, sőt, egyáltalán nem emberi kéz eredménye. Még serpenta szabta ilyen tökéletesen simára perzselő fehér tekintetével. Egyre rosszabb érzése támadt, csak az immár előtte haladó Zeg határozottsága nyugtatta meg. Valahol itt kell lenniük a kis szólt a professzor. A barátaik ideben már nagyon ficánkulnak. Zeg lelassította lépteit. A járat hirtelen kiszélesedett, és egy nagyobb üreggé öblösödött. A sivatagi hartos megállt, nem ment tovább. Hátrafordult, és a két társa tekintetét kereste. Érzett valamit. Olyasmit, amit sem a szalmahajú, sem a professzor nem érezhetett, csak a sivatagiak. Még nem tudta, mi az, de valami nagyon nem stimmelt. Intett a többieknek, hogy maradjanak csöndben. Halkan kibiztosította a napsugárvetőjét, amelyet egyelőre a ruhája alá rejtett. A szalmahajó nem értett semmit, hiszen a napsugárlámpák fényében már teljes mértékben kirajzolódott az az üreg, az a többé-kevésbé gömb alakú terem, ahol ő maga is eltöltött annyi időt, hogy az oxigén hiányos állapot miatt közepesen súlyos mentális zavarok alakulhattak ki nála. A terem teljesen üres volt. Látszottak a szemközti falak. Ám Zeg hátra sem nézve tett egy a szalmahajú számára ismeretlen kézmozdulatot, amelynek nyomán a két sivatagi harcos azonnal ott termet mellette, őt pedig védelmezően hátra tolták a professzor mellé. Az öreg tudós barátságosan megvonta a vállát, majd kacsintott a harcosok felé legyintve, a szalmahajú pedig azonnal megértette az intergalaktikus gesztust: Most bizony félretoltak minket, na de a katonák már csak ilyenek? Állandóan fontoskodnak? Hát tegyék a dolgokat! mi itt hátul szépen megvárjuk őket a biztonságban. Ebben a pillanatban hatalmas robaj hallatszott, majd hatalmas villanások töltötték be a sötét helyiséget. Az üreg szemközti fala leomlott, az ott rejtőző kommandósok pedig beugrottak a helyiségbe. Órák óta várhattak már ott. Zegék abban a pillanatban meghúzták a ravaszt, a napsugárvetők tüze pedig szétperzselte az ellenséget még mielőtt használhatták volna a fegyvereiket. Néhány másodperc múlva a teljes csendben és a napsugárlámpák fényénél zeglejjebb eresztette a kezét, majd alaposan körbenézett. A leomlott fal a másik oldalán egy újabb alagút nyílt, amelyet minden bizonyjal a helyreállításkor építettek. Vártak minket! Ki tudhatott rólunk? Fordult komoly tekintettel a szalmahajóhoz. Nem, nem, ne, nem tudom... Dadogott a budapesti álmodozó. Se -se Senkinek nem beszéltem erről, csak a barátnőmnek. Elhiszem, de mégis vártak minket, mondta Zeg szárazon. T -t -t Talán a helyet, magát a tározót őrizték ennyire, dadogta a szalmahajú. Velem nem foglalkoztak. Professzor, nagyon gyorsan keresse meg a férgeket, el kell tűnnünk innen. Valahol erre kell lenniük, mormogott a professzor, majd elindult a terem egyik oldala felé. A henger tetejére nézett, ahol megjelent a férgek legújabb üzenete. Ott a falban, szóval a fal mögött, egy vagy két méterrel, ott van a búvóhelyük, mondta végül a professzor. Zek pedig intett a két társának. Átállítottak valamit a napsugárvetőkön, és három különböző pontból irányították a farra a fegyvereiket, amelyekből ezúttal nem egy nagy robbanás, hanem egy sokkal kisebb energiájú, folyamatos sugár áramlott ki, és kezdte el hihetetlen sebességgel megolvasztani a sziklákat. – Csak nagyon óvatosan, ezek rendkívül érzékeny kis lények! – aggodalmaskodott a professzor. Zegbiccentet felé jelezvén, hogy szóljon, mikor hagyják abba a falmecést. Néhány perc telt el így, amikor a professzor, követve a tartályban lévő férgek jelzését végül felkiáltott. „Áj! A napsugárvetők fénye azonnal kialudt. A professzor pedig egy kis fémkanára emlékeztető tárgyal kapargatni kezdte a fal felületét. Már csak centiméterek választanak el minket, kedves kis barátaim! Dünnyögte elbűvölve ezektől az apró élelényektől. Ez alatt zegbenézett a folyosóra, és bár nem látott semmit, mégis nagyon nyugtalanul tért vissza a terembe. – Professzor, végezzen, amilyen gyorsan csak lehet. – Nincs időnk a csevegésre. Ezeket a férgeket is magunkkal visszük. – Jól van, csak türelem. Nem szeretnék kárt okozni ezekben a csodálatos lényekben? – suttogta a professzor, aki egyre finomabb mozdulatokkal kapargatta a falat idegtépő percek következtek. Zeg rendkívül feszülten lépkedett hol az egyik hol a másik bejárathoz. Ez egy rendkívül nehezen védhető szituáció volt. Tudta, hogy a nemrég megölt katonák mellett még nagyon sokan lehetnek a föld alatti járatokban, és hiába a napsugárvetők, előbb-utóbb a sivatagi csapat fölé kerekedhetnek. Itt vannak! Nézzétek! Itt vannak ezek a fantasztikus kis entitások, az univerzum kis kincsei! Lelkendezett a tudós, miközben az aprójukból egymás után szedegette ki a kéken derengő férgeket, akik vadul tekergőztek a henger kijelzőjén, pedig egymás után jelentek meg a feliratok. Rendben, azonnal indulnunk kell, mondta Zeg, de a professzor a szavába vágott. – Mindenképpen meg kell tudnunk, hogy ismerik-e a koordinátákat! – Hát tudja meg, de nagyon gyorsan! – szólt zegtőle szokatlan módon rendkívül idegesen. A professzor pedig azonnal behelyezett néhányat a hengerébe, hogy a robotféreggel kapcsolatba lépve megtudja a választ a legfőbb kérdésre. Ebben a pillanatban a főjárat felől léptek hallatszottak. Nem egy, nem is néhány, hanem több tucat katona dübörgő léptei. Zeg intett az egyik harcosának, hogy tartóztassa fel őket, a másiknak pedig, hogy rohannjon be az eddig ismeretlen járatba felderíteni. A szalmájú azt sem tudta, mit csináljon, össze-vissza kavarogtak benne az érzések. A halott katonák látványa sokkolta, mindeközben pedig bűntudata volt, hogy akaratán kívül is veszélybe sodorta újdonsült barátait és a küldetés sikerét, ráadásul egyre inkább menekült volna erről a szörnyű helyről. Egyre pszichotikusabb szorongásából zegezökkentette ki. Arra mi van? kérdezte az üreg egyik falára mutatva. A szalmahajú először nem értette a kérdést, majd Zeg szigorú tekintetével találkozva mégis összeszedte a gondolatait. Becsukta a szemét és maga elé képzelte azt a cikket, amely alapján a szellemlényeket is elvezette ide, még évekkel ezelőtt. A cikk magában foglalt egy egyszerű térképvázlatot is, amely nagyjából megmutatta a járatok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése alapján a főbb irányokat. Arra van dél, illetve délkelet. mondta, de miután Zeg arcán azt látta, hogy nem érti pontosan a földi tájolást, másképpen próbálta elmagyarázni. Szóval arra egy másik alagút vezet lefelé, a Gellértér alá, valahol a metrónál lehet a vége. Értem, ez így világos, arra megyünk, mondta Zeg. Ebben a pillanatban a fő alagút irányából hatalmas villanások fénye látszott, majd az odaküldött sivatagi harcos sietve futott vissza a terembe. A támadást visszavertem, de megcserült a vízvezeték. Hamarosan mindent eláraszt a víz, jelentette Zegnek. Rendben, ez nem is alakul rosszul. Rövidet kiáltotta a másik társának, aki azonnal meg is jelent a másik rejtett járatban, és elmondta, hogy egyelőre nem látott semmit, de biztos benne, hogy ott is több tucatnyi katona rejtőzik. – Gyors bontás, abban az irányban! – mutatott Zeg a farra, a katonák pedig kérdezés nélkül elkezdték végrehajtani a parancsot. Ezúttal nem vékony sugárral, hanem hatalmas robbanásokkal vált a a sziklába, amely lövésenként több méterrel mélyült, a két katona hamarosan el is tűnt a vadonatújjáradban. Az üregbe ekkor finom patakként szivárogni kezdett a víz. – Tudják! – üvöltötte a professzor, – Megvannak a koordináták! – tette hozzá, majd gyorsan elkezdte bepakolni az összes kis kék férget a tartályába. Zegintett a professzornak és a szalmahajónak, hogy induljanak el a járatban, ő pedig először a rejtett alagútba kukkantott be, ahonnan újabb lépteket hallott, sőt, már látta is a közeledő katonákat, ám szándékosan nem használta a napsugárvetőt, mintha csalogatni akarta volna őket. Hirtelen a másik a főjáratba futott be, és egy jól irányzott lövéssel hatalmas rést vágott a vízvezetéken. A víz hömpölyögve ömlött be a járatokba. Zeg éppen visszaért a terembe, amikor a szemközti rejtett járatban megjelent az első katona, és lövésre emelte a fegyverét. Zeg még most sem használta a napsugárvetőt, hanem hihetetlen gyorsossággal elugrott a lövés elől be a harcostársai által kreált járatba. Az ismeretlen földi katona pedig legnagyobb megdöbbenésére egy föld alatti, Árvízzel találta magát szembe, a víz ledöntötte, majd hatalmas dübörgéssel tovább száguldott a rejtett alagútba, elsodorva az összes lesben álló kommandós. A négyes metró egyik esti járata halk fékezéssel közeledett a Gellértéri állomáshoz. Ezeket a vonatokat már teljes mértékben automatika vezérelte, de az első évben még ült egy vezető is a fülkében a biztonság kedvéért, hogy be tudjon avatkozni, amennyiben azt bármilyen váratlan helyzet szükségessé teszi. A szerelvények a számítógép vezérlésének köszönhetően rendkívül kiegyensúlyozott dinamikával közlekedtek, most azonban hirtelen óriásit rándult a vonat. A vezető ugyanis valami olyasmit látott, amitől azonnal megrántotta a fékkart. Az alagútba ugyanis besütött a nap. Pontosabban az Uteva egyik sugara kukucskált be a föld alatti járatba, miután kiszabadult zög fegyveréből. A gömbölyű fénycsóva az alagút baloldali falából villant ki, az így kialakított járatból pedig emberi alakok bukkantak elő, majd miután körülnéztek és látták, hogy nem veszélyeztetik a szerelvényt, továbbmentek keresztül az alagúton, ezúttal a jobb jobboldali falába mélyeztve a fénycsóvát. Néhány másodperc alatt elkészült az újabb, a nagy alagútra merőleges irányú vájat, amely azonnal el is nyelte a különös, föld alatti vándorokat. Ez a metró ugyanis nem az uticéljuknak megfelelő irányba haladt. Nekik a Calvin tér felé kellett menniük, hogy a másik metróra szállva kőbánya Kispesten lépjenek ki végül az alagútból. A napsugárvető keltette járat, szerencséjükre éppen egy kisebb szervíz alagútba vezetett, amelyben mindenféle elektromos berendezések kaptak helyet. Innen pedig már feltűnés nélkül kijutottak a metroállomásra, ahol izgatott biztonságiak pásztázták a tömeget. A rémült metróvezető ugyanis azonnal riadóztatta őket, de a nagy és a vakító fényben nem tudta rendesen megfigyelni a behatolókat, ezért épp kézlápszemély személyleírást sem tudott adni róluk. A megfelelő irányba tartó fehér szerelvény szerencsére pillanatokon belül besuhant az állomásra, elnyelve zegéket a firtató tekintetek elől. Az út során már nem volt semmi komolyabb fennakadás, az esti csúcsforgalomban fáradtan, munkából hazafelé tartó embereknek egyáltalán nem tűnt fel semmi különös a földi albahori akciócsoporton. Zeg egy fejjel kimagasodott a tömegből, és érdeklődve figyelte az elbóbiskoló arcokat, a magukba forduló tekinteteket, a csukott szemeket. Megfigyelte, hogy szinte mindenkinek fülhallgató lógott ki a füléből, és kis világító lapocskákat nyomogattak. Meglepte a közösségi utazás magánya. Az albahoron a sivatag alatti járatokban sikló járművek ugyan százszor gyorsabban haladtak, mint a budapesti föld alatti, így az utasok hamarabb el is érték az egyébként sokkal távolabbi céljaikat, ám eszükbe sem jutott becsukni a szemüket. Éppen ellenkezőleg minden alkalmat megragadtak arra, hogy a mellettük állóval beszélgessenek. Megtudakolták honnan jött, hová tart, melyik törzsbe tartozik, mikor kezdődik vagy telik le a katonai szolgálata, satöbbi. Nálunk így próbálják meg elviselni az emberek az összezártságot. Magyarázta neki a szalmahajú már a másik metrón, amelyen a végállomáshoz közelítve némileg már csökkent az emberkoncentráció, így Zeg felcsatolhatta a tolmácsgépet. Ezeket a berendezéseket ti kommunikátoroknak neveznétek, de nálunk sokkal több funkcióval rendelkeznek. Képet néznek rajtuk, zenéket hallgatnak, Virtuális, elképzelt világokban kalandoznak? Folytatta a szalmahajú. Miért? A valódi világ nem elég érdekes? Kérdezte Zeg. De csak néha nagyon nehéz elviselni, mondta szomorúan a szalmahajú, hiszen eszébe jutott, hogy egészen idáig ő is többnyire valami hasonló, önmaga által teremtett virtuális valóságban éldegélt, és ezt még akkor is szánnivalónak tartotta, ha most beigazolódott, az álmai valóra váltak. És ezek a kommunikátorok? Igen, fejlett technológiát sejtetnek. Nem értem, miért nem tart még előrébb a civilizációtok? Kérdezte tovább Zeg a szalmahajót. Talán még jó is ez így, válaszolt a földi vendéglátó. Már rég kiirtottuk volna egymást, és így sem sokomult múlt. A technológia a hadiparban a legfejlettebb, és aztán onnan szivárog le a mindennapi életbe. A legnagyobb felfedezések évtizedekig titokban maradnak. De hiszen nálatok sincs ez másképp, hiszen egyébként miért is lennétek itt? Ez igaz, bólintott zeg álmosan, a vonatkattogás, ez a közel egy órája tartó monoton földalatti utazás ugyanis jobban elfárasztotta, mint az összecsapások. Ahogy felbukkantak a felszínre, Egykedvűen követték a szalmahajót a buszvégállomáson ácsorgó ósdi jármű felé, és amikor az beindította mély dízelmotorját, ugyanolyan egykedvűen döltek hátra a műbőr üléseken, mint a többi helyi lakos. A tömegközlekedés néhány óra leforgás alatt földlakóvá változtatta őket. A víztoronynál már visszatért beleük az albahori kalandvágy, és egyre sietősebben szedték a lábukat, hiszen fontos feladat várt rájuk a Krókusz űrhajóban, a kis kék férgektől megtudott koordináták alapján mi hamarabb el kell jutniuk a következő állomáshelyükre. A szalmahajú annál szomorúbban ványszorgott a piros-fehér csíkokkal szegélyezett, magas, tekintét parancsoló építmény felé. Tudta, hogy egy időre el kell búcsúznia a barátaitól. Egyedül marad ezen a bolygón az összes problémájával. Zeg észrevette új barátja tekintetén, hogy valami nincs rendben. Nekünk most el kell mennünk, és nagyon fontos harcot kell megvívnunk. Ha sikerre járunk, megígérem, hogy újra eljövünk. A szalmahajónak egyből felderült az ábrázata, egyszerre több dolgot is akart mondani, ezért rossz szokása szerint a saját szavába vágva össze-vissza kezdett beszélni, míg végül sikerült annyira rendbe rakni a gondolatait, hogy Zeg is megértse azokat. Nagyon várlak titeket, és ne feledd, hogy meg kell mutatnom titeket a barátnőmnek is. Egyébként Soha nem hiszi el, hogy léteztek. Rendben, mondta Zeg komolyan. Addig viszont itt kell helytálnod. Nem ismerem az itteni katonai és elhárítási szokásokat, de azok a katonák ott a hegygyomrában vártak minket. Valahonnan tudtak az érkezésünkről. Számítanod kell rá, hogy megkeresnek téged is. És mit tegyek? Hogyan vigyem meg magam? kérdezte kétségbeesve a szalmahajó. Zeg ekkor intett az egyik katonájának a küldött neked valamit. Sokat beszéltünk modern technológiáról, de amint látod, a régiek is tudtak valamit. Itt van ez a gyűrű. Húzd fel az ujjadra. Én sem tudom pontosan, hogy működik, de Delea azt mondta, megvéd téged. Én bízom Deleaban, neked pedig földid. A szó szoros értelmében tette hozzá eltűnődve a szalmahajú, miközben vágta az Eravishki gyűrűt. Zeg levette a tolmácsgépet a fejéről, és még mondott néhány szót az albahori nyelven, talán nem is akarta, hogy a szalmahajú megértse. A katonák minden esetre mosolyogva néztek össze. Ritkán tapasztalták parancsnakukon az érzelmek kifejeződését, már pedig az imént a saját nyelvén jól hallhatóan a barátjának nevezte ezt a mókás földi figurát. A komp begyújtotta a hajtóműveit, és még mindig álcázva, ám bizonyos pontjait már meg megvillantva, Felkanyarodott az égbe. A szalmahajó tekintetével még sokáig követte az albahori járművet, amely eltakarta a csillagokat, amerre haladt. Hamarosan valahol távol, a világűrben rákapcsolódik az anya űrhajóra, és a barátai tovább suhannak az univerzum egy távoli szegletébe. Csak ő marad itt egyedül az álmaival és széteső életével. Lassan elindult lefelé a víztrony betontestében vég nélkül kanyargó csigalépcsőn, és menet közben az ujjára húzta dele a gyűrűjét. Ekkor különös dolgot érzett, és egy pillanat alatt jobb kedvre derült. Nübilék előtt kitárult a gyengélkedő ajtaja, a katonák pedig egyelőre még nem durván, de egyre határozottabban betessékelték őket a terembe, ahol két vaságy körül, több fehérruhás ember is buzgolkodott. Valóban, mint egy igazi kórteremben. Tény, hogy az egészségügyi személyzet valóban azon ügyködött, hogy az ott kezelt két beteg minél jobb állapotba kerüljön. Hogy aztán a legkifinomultabb módszerekkel szedhessék ki belőlük a szükséges információkat, vagy kínozhassák őket halálra. Nos, Nübil kisasszony, kérem, fáradjon nyugodtan közelebb az ápoltjainkhoz, egy igen erős gyanúm szerint ugyanis régi ismerősökre akad. Vigyorgott a diadalát teljes mértékben kiélvező, és mindezt egy pillanatig sem leplező osztályvezető. Nübill lassú léptekkel közeledett az ágyakhoz, és bár az egyik ott fekvő betegről pontosan tudta, hogy ki lehet, Mégis igyekezett minél tovább késleltetni a pillanatot, amikor szembesülnie kell a keserű igazsággal. Amikor megpillantotta az agyon gyötört furtűr testét, és szinte a felismerhetetlenségig torzult arcát, fájdalmas kiáltás szakadt ki belőle. – Furtűr! Drága furtűr! Ne haragudj, hogy ide küldtünk! – suttogta könnyek között. – Hallatszott a másik ágyról egy elhaló, de még így is férfias mély hang. Nübil közelebb húzódott a másik beteghez, és megdöbbenve ismerte fel az ellenállás egyik legidősebb, legendás alakját, a veterán Nermart. Némár megfogta a kezét, megsimogatta sebes arcát és csapzott haját. Nermár, ígérem, hogy kiviszünk innen titeket, súgta meggyőződéssel, de még mindig remegő hangon a veterán fülébe. Az idős ellenálló nem válaszolt, csak sokat mondva lecsukta duzzadt szemhéjját. – Ezért még megfizet, de nem is tudja mennyire! – üvöltötte magából kikelve, és az osztályvezető felé fordulva. Ha a két katona nem ragadja meg keményen, neki ront a politikusnak. Az osztályvezető azonban csak mosolygott. – Ugyan, Nübil, De hiszen az egyikük illegálisan hatolt be a börtönbe, Ráadásul az ellenállás egykori vezetőjének azonosítóját használva. És hát bármi meglepő is, hogy valaki erre a nem éppen barátságos helyre igyekszik ennyire, azért az mégis szabálytalan. A másik pedig segített neki a kémkedésben. Mivel ellenálltak a felszólításainknak, természetesen kénytelenek voltunk erőszakot alkalmazni velük szemben. Láthatja, hogy még most is mennyire korrektül jártunk el? Na kérem, most, hogy megvolt a nagy találkozás, vágott saját szavába szinte nevetve az osztályvezető, még valakinek szeretném bemutatni aki már alig várja, hogy találkozzanak, és higgyel, kedves Nübil, ez is óriási meglepetés lesz az ön számára, hiszen most is egy régi ismerőst pillanthat meg hamarosan. Nübil még sosem látta ennyire vidámnak az osztályvezetőt, igaz az öröme inkább volt nevezhető eszelősnek, minden esetre egyre kevesebb bizodalma maradt a tekintetben, hogy valaha is kikerül innen. Pontosan tudta, mi vár rá, Kínzások hosszú sora, amíg a különböző csonttörő hangfegyverek és szérumok segítségével ki nem nyernek belőle annyi információt, amennyire szükségük van. De rosszul tette, hogy egyedül vállalkozott a barlangbörtön meglátogatására. Bár csak megvárta volna a zegot. A háborút, a sivatagi városi kormány ügyét is veszélybe sodorta háborgott magában a sötét folyosókon, miközben azon morfondírozott vajon kinek fogják bemutatni, milyen szörnyű meglepetés érheti még. Ekkor azonban alig észrevehető neszek lepték el a járatot, és még a nem börtönlakók számára is tisztán kivető volt, hogy több ember fut feléjük. Mi ez? kérdezte az egyik smasser, de a választ már nem hallotta. Hátúról egy szempillantás alatt elnémította valaki. Ugyanígy tettek a többi katonával, és nübilt is erős kezek ragadták meg. Szinte repült hátrafelé, valami ismeretlen járat felé, alig érte a lába a talajt. Az egész akció néhány másodperc alatt zajlott le, és mire feleszmélt, már azt érzékelte, hogy teljesen máshol van, mások voltak a szagok, más volt a levegő. A totális csendben rengeteg test jelenlétét érzékelte. Csontos kezek tapogatták végig a testét, a nyakán több ember leheletét is érezte, az arcához szimatoló orrok dörzsölődtek. A száját egy erős kéz szorította hátulról, hogy még véletlenül se szólaljon meg, hiszen ebben a szekcióban már élesítették a hangfegyvereket. Talán csak a levegő hirtelen áramlásából érzékelt egy hirtelen mozdulatot, amelyet teljes nyugalom követett. A kíváncsi orrok, kezek hátrébb húzódtak, és a száján lévő szorítása is engedett. – Na, kisasszony, ugye nem fog sikítani? – suttogta egy éles hang a fülébe. Nübill finoman megrázta a fejét. – Jól van, akkor most elengedem a száját, de pssz! a háta mögött álló alak, akiről már ekkor biztosan tudta, hogy nő az illető. – Kicsoda maga, és hová kerültem? kérdezte olyan halkan, hogy csak tudta. Ez az! Okos kislány! Látszik, hogy nem véletlenül lett az ellenállás egyik alapembere. Ilyen fiatalon! mondta az ismeretlen, és Nübil egyre kellemetlenebbül érezte magát, mert a mögött álló nő kezei vágyakozva tapogatták végig a testét. Ebben a pillanatban a kezek elengedték, majd szemtől szembe hallotta a hangot. A nevem – Netteg, most szabadítottam meg az osztályvezető karmaiból. – Netteg, de le a megmentője? – kérdezte izgatottan Nübil. Úgy bizony, én vagyok személyesen, na és a lányaim? – suttogta Netteg, és a sarokból halk suttogások válaszoltak. – És mi történt a katonákkal, az osztályvezetővel? – kérdezte Nübil. A katonák egy kicsit megpihentek. <gül> az osztályvezető úr viszont itt van velünk. Annyira kedves volt, hogy elfogadta az invitálásunkat egy kis barlang túrára. Igaz, osztályvezető úr? <gül> a sarokból fészkelődés, egy férfihan kétségbe esett nyögései hallatszottak, de nübil előtt világos volt, hogy a fogjulejtett osztályvezetőt ugyanolyan erős karok tartják mozdulatlan némaságban, mint amelyek az előbb őt is fogták. – Hogy lehet ez? És nem keresnek minket? – kérdezte megdöbbenve Nübil. Ó, egy percig se féljen, az öreg netteget nem ejtették a fejére. Úgy ismerem ezt a börtönt, mint a tenyeremet, és nincs az a smasszer, aki a nyomomra akadna. Ez már az én birodalmam, – mondta nettek diadal ittasan, kisé még meg is emelve a hangját. És mit tervez velem? Meg az osztályvezetővel? Kérdezte bátortalanul Nübil, mert bár az ösztönei azt súgták neki, hogy nettegés csapata a menekülést hozta el neki, még mindig nem bízott meg teljesen az öreg börtönlakóban. Éppen most mentettem meg kegyedet a vízügyi miniszter kínzókamráitól, aztán terveim szerint elvezetem a kiáratig, és útjára engedem. Már, ha nem szerette meg annyira ezt a jeles intézményt, hogy inkább itt maradna, és csatlakozna elszánt kis csapatomhoz. <gül> Duruzsolt a netteg. A vízügyi miniszter meghalt másfél évvel ezelőtt a háborúban, mondta halkan nübil. Ó, hát még sem tud annyit, mint gondoltam, kedves nübil kisasszony. Nincs ugyan túl jó bőrben, de azért Igenis él, hamarosan pedig teljes erejével azon lesz, Hogy végleg elsöpörje a sivatagiakat a föld színéről. A miniszter él, döbbent meg nübil félhangosan, De nettek gyorsan befogta a száját. Csendesen, kisasszony. bizony, él, És éppen magával szeretett volna találkozni, Úgyhogy a lányokkal a lehető legjobbkor érkeztünk. Mindent megtett volna azért, hogy Zagon bosszút álljon, aki egy szemében hiúsította meg évtizedek alatt dédelgetett terveit. – És és miért segít nekem? – kérdezte Nübil. De lát mindig is szerettem – mondta halkan netteg. – Tudom, hogy vele harcol. Ez... Nekem elég. És most menjünk tovább. El kell rejtőznünk. Aztán bosszút állunk mindenért. Sziszek tenettek. A főparancsnok gondterhelt ábrázattal ült a tárgyalóteremben. A sivatagi vezetés tagjai ugyancsak ott ültek már a nagy, ovális tárgyalóasztal körül, amelyre lágyan hullottak a plafonon elhelyezett világítótest fényei, követve a melegvíz hullámzását. A fény vízjáték azonban ez alkalommal senkit sem nyugtatott meg. Sokan ingerülten doboltak ujjaikkal az asztalon, és nagyon várták már, hogy az egyelőre csak szállingózó városi képviselők, illetve az ellenállás emberei végre hiánytalanul megérkezzenek. Közülük voltak, akik eltévedtek az alagút rendszerben, mások egyszerűen nem fel időben. Pedig az albahoron mindenki, sivatagiak és városiak egyaránt a saját időbeosztások alapján voltak fent és aludtak el, hiszen a bolygó utteva körüli forgása évszázadokkal ezelőtt leállt. Így az éjszakák és a nappalok váltakozására nem számíthattak, saját maguknak kellett szabályozniuk a bioritmusukat. A másfél évvel ezelőtti nagy harcok végén, a szellemlények távozásakor ugyan beindult az albahor és az áldó forgása, azonban ez még csak néhány centimétert jelentett évente, és talán éppen arra volt elég, hogy megakadályozza a hold egyre fenyegetőbb közeledését a bolygóhoz. Minden esetre a városi embereknek a késésekre és a sorozatos pontatlanságokra nem szolgálhatott mentségül a szokatlan sivatagi életmód, hiszen ebből a szempontból ugyanazt a módszert követték. Sűrű szabadkozások közepette, aztán hamarosan az utolsó városi is megérkezett a tárgyalóterembe, leült az asztalhoz, a beszélgetések elhalkultak. A főparancsok még mindig várt néhány másodpercet, aztán lassan felnézett, végigjártatta a tekintetét a jelenlévőkön, majd halkan megszólalt. Sajnos csak nagyon rossz hírekkel szolgálhatok, uraim. Nem is tudom, hol érdemes kezdeni. Talán menjünk szép sorban. Azok a bizonyos lyukak, ahogy a professzor megjósolta, bizony egyre csak közelednek egymáshoz. A számításait a Városi Sivatagi Tudós csapat is megerősítette. Ezek alapján tehát minden kétséget kizáróan nagyon közel van a katasztrófa, már csak néhány napunk van hátra a szörnyű eseményig. Zegéktől pedig sajnos még nem jött hír. Amint tudják, mindannyiunk számára elképzelhetetlenül távoli világokba mentek, ahol a bizonytalan várja őket. A puszta feltételezésnél csak igen csekély mértékben erősebbek azok a bizonyítékok, amelyek alapján megtalálhatják az ellenanyagot. A tervek szerint azonban már vissza kellett volna térniük a mi galaxisunkba, ahonnan már tudnának üzenni nekünk. A sivatag vezetősége és én személyesen is bízunk, hiszünk Zak Kapitány, Ezvin és a professzor sikerében, de jelen pillanatban sajnos nem tudunk róluk semmit, csak azt, hogy a megbeszélt időpontban nem jelentkeztek. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy megtudtuk. A városi barlangbörtönök kiürítése terén semmilyen előrelépés nem történt. Ez felháborító, hiszen sivatagi katonák és felkelők tucatjai egyaránt ott raboskodnak a mai napig, pedig már több mint másfél év eltelt a harcok óta. Viszont még ennél is nagyobb problémát jelent, hogy a tárgyalások során Zeg és Nibel rájöttek valamire. Megtudták, hogy a vízügyi miniszter emberei újra fontos pozíciókba kerültek, sőt, újra kezdték a fegyverkezést, pedig a barlangbörtönök elhagyott táróiban és nagyobb föld hangáraiban. Ezért nem engedték be a delegációinkat, ezért késleltették a tárgyalásokat. Az információinkat egy a barlangbörtönbe beosonó fiatal felkelőtől kaptuk, de ahhoz, hogy a teljes városi sivatagi kormányt minden kétséget kizáról meggyőzze, Nübir úgy döntött, saját maga is bemegy a barlangbörtönbe. Tárgyalópartnere, a Vízügyi Minisztérium osztályvezetője pedig csapdába csalta őt és csapatát. Legalábbis azóta nincs róluk semmilyen hír. Ez már önmagában olyan komoly provokációt jelent, amely súlyos válaszlépésekre kényszerít minket. De a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Vízügyi Miniszter követőinek kémely bizony Hemzseggnek a sivatagban is hiszen beépültek a nagyszámban hozzánk érkező városi képviselők, tudósok és egyéb szakemberek soraiba, úgyhogy jelen pillanatban még abban sem lehetünk biztosak, hogy itt, a tárgyalóteremben önök között nem üle jó néhány besúgó. A főparancsnok tudta, hogy ezen a ponton szünetet kell tartania, hogy megvárja, amíg elcsitul a szavai által kiváltott morajlás. Érezhető volt a feszültség, a városiak bizalmatlanul tekintgettek egymásra, hogy vajon melyikük adhat-le titkos jelentéseket. A sivatagiak pedig rezzenéstelen, de szemmel láthatólag rendkívül ellenséges tekintettel nézték az asztal másik oldalán ülő városiakat. Talán hiba volt önöket idehívnom, de úgy gondoltam, hogy akárhogy alakul is a bolygó sosa. nekünk, sivatagiaknak és városiaknak együtt kell alakítanunk azt, nem követhetjük el megint ugyanazt a hibát, amelyet évszázadokkal és másfél évvel ezelőtt is. Olyan fenyeget most minket, amelyet még együtt sem biztos, hogy képesek vagyunk elhárítani. Jelen helyzetben a vízügyi miniszter akciója teljes mértékben öngyilkos próbálkozásnak tűnik. Minden esetre nincs kétségem afelől, hogy a legfőbb céljuk a sivatag elpusztítása és a totális hatalmuk bebiztosítása bármi áron. Ebbe beleértem akár a város teljes pusztulását is, aminek eredményeképpen az ő oldalukon is alig maradnak túlélők. Ők is tudnak a kataklizmáról, de úgy kalkulálnak, hogy a magama kitörések elsősorban a sivatagot fenyegetik, a városban kevesebb kár tesznek, így a csapataikkal végleg megsemmisíthetik a sivatagiakat, majd a város romjain új, szörnyű államot alakítanak majd ki. A probléma az, hogy a számításaik nem biztosak. Könnyen lehet, hogy minden elpusztul a magma kitöréssel. Beláthatatlanok azok a következmények, amelyeket egy ilyen mértékű tektonikai és klimatikus változás idézhet elő. Az ő gondolkodásuk tehát minden szempontból rossz, mindenkinek. Ezért hívtam ide önöket. Mi, sivatagiak nem hagyjuk annyiban a dolgot, hiszen az életünk, a fennmaradásunk a tét. Sokan közülünk ellenezték, hogy mindezt önökkel is megbeszéljem, de én meg akartam adni az esélyt arra, hogy közösen harcoljunk, közös erővel győzzük le a vízügyi miniszter követőit. Nagyon fontos dolog hárulna, ugyanis a város képviselőire. A közös ügy mellé kell állítani a városiakat, nem a vízügyi miniszter fanatikus követőit, hanem az átlag embereket, akiket az évtizedeken át tartó propaganda még mindig bizalmatlanságban tart a felkelőkkel, és pláne a sivatagiakkal szemben. A legfontosabb ugyanis, hogy amikor zágék visszatérnek, mert én maximálisan bízom abban, hogy ők igenis sikerrel járnak. Szóval, amikor ők visszatérnek, meg kell őket védenünk. Elsősorban ugyanis őket fogják megtámadni, hogy megakadályozzák az ellenanyag bebocsátását az alakutakba. Nekik mindennél fontosabb, hogy a démoni lények által itt hagyott, a professzor által pedig robbanó csomagnak nevezett szörnyű ajándék valóban működésbe lépjen. Teljesen egyértelmű tehát, hogy az első és legfontosabb feladatunk most megakadályozni az alagutak egyesülését. Aztán pedig leg kell győznünk a vízügyi miniszter csapatát és mindezt közösen kell megtennünk egyszer és mindenkorra leszámolva az egymás elleni bizalmatlansággal. Mert amíg ez nem történik meg addig minden egyes alkalommal újra formálódhat a vízügyi miniszter gonosz örökségéből táplálkozó csapat. Hiszen mindig is élvezni fogják az emberek hallgatólagos támogatását és mindig ki fogják játszani a sivatagi kártyát. A legfontosabb küldetést most zegék hajtják végre. Ha ők nem járnak sikerrel, az egész bolygó elvész. Nekünk viszont az a kötelességünk, hogy megteremtsük a feltételeit az ellenszer működésének. Ebben kell dönteniük, Még pedig most, azonnal. A főparancsnok itt váratlanul befejezte a beszédét, és sietve elhagyta a termet. A falba rejtett ajtó Halk sissenéssel bezáródott utána, a főparancsnok maga mögött hagyta a felbojdult termet. Tudta, hogy a helyettesei mindent elrendeznek, hiszen mindent pontosan megbeszéltek előtte. Természetesen a városiak egyetértései segítsége nélkül is tudják, mi a dolguk. A főparancsnok teljes mértékben bízott a saját vezérkarában és a sivatagi társadalom önszerveződő reflexeiben. Tudta, hogy a jelenléte nélkül is beindulnak azok a mechanizmusok, amelyek benne vannak minden egyes sivatagi ember vérében. Persze nem napokra hagyta el a vezérkart, viszont ez alkalommal, az életében immár másodszorra, nem volt száz százalékig biztos a győzelemben. Zegék sikerében ugyan bízott, viszont hideg fejjel gondolkozva, végig gondolva a lehetőségeket, sajnos nem látott túl sok esélyt a sikeres végkifejletre. Akárhogy is lesz, valamit még mindenképpen el kell intéznie. Már másfél éve is meg kellett volna tennie, de akkor oly mértékben felgyorsultak az események, hogy nem volt rá módja. Később pedig talán a bátorsága hiányzott hozzá. Az egyik legbátrabb sivatagi harcosnak, az egész sivatagi nép vezetőjének bizony, nem volt könnyű szembenéznie azzal a tényjel, hogy az albahori és az idegenvilág összes démonával, az utteva sugaraival bármilyen kihívással hamarabb küzdene meg, mint azzal az egyszerű feladattal, amely most rávárt. Néhány kanyar után beszállt az egyik föld alatti vasútba, majd egy annál is gyorsabb, nagyobb távolságokat megtévő járműre váltott. A hangtalan suhanó szerkezet közel egy órán át robogott, aztán megérkezett a Sivatagi Birodalom egyik legtávolabbi, föld alatti pontjára, a furcsa emberek városába. Ebbe a városba költözött dalea is a gyermekeivel és Laúttal. Itt szándékozott átvészelni az újabb háborút, ő ugyanis biztosan tudta, hogy hamarosan bizony újabb harcok kezdődnek ezen a bolygón. És élt itt még valaki, egy ember, egy magányos nő, aki ugyancsak azt kérte a főparancsnoktól, hogy ebben a föld alatti városban lakhasson. Igaz, mindez már nagyon régen történt, több mint tizenöt éve. Akkor ez az asszony nagyon szomorú volt. Úgy érezte, ő a legszomorúbb ember az Aldón. Azóta már megbékélt a sorsával. Már nem volt szomorú, de vidám sem. Viszont nagyon jól érezte magát azok között, az emberek között, akik itt éltek. Ő ugyanúgy naphosszat a távolba révett, és amíg a többiek az élet legnagyobb kérdésein gondolkoztak, ő a fiára gondolt. Öt évesen látta utoljára és azóta minden nap maga elé képzelte, hogyan is nézhet ki, mit csinálhat, vajon boldog-e. A főparancsnok azóta nem jött el hozzá, amióta ide költözött. Ennek az okát is tudta, ahogy azt is, hogy miért nem láthatja a fiát többet. De meg nem értette soha. Ezért is érzett lelki rokonságot az itt élő emberekkel. Velük töltötte a napjait, elment a gyűléseikre, ahol együtt tanakodtak az élet nagy kérdéseiről. Lassan elfogadta, és meg is szerette az új életét. Csak két embert nem tudott elfelejteni, soha. Most is éppen a reggeli közös foglalkozásra készült, barlang lakásának ajtaja egy nagyobb térre nyílt, egy nagyobb kiöblösödésre, amelynek tetején rengeteg fénylő vezeték futott, az Uteva fényét és a föld alatti ócán felforrósított vizét hordozva magukban. Ennek köszönhetően varázslatos fény és kellemes meleg töltötte be ezt a helyet. A tér egyik sarkában gyűlt össze az egyik csoport. Békés emberek voltak, szerették egymást és elfogadták, hogy tulajdonképpen egész életüket rabságban számüzetésben töltik. Az elméleteiket, gondolataikat folyamatosan megvitatták egymással, a legjobbakat lejegyzetelték, ezeket az adathordozókat pedig egy dokumentumtárban gyűjtögették. Bizonyos, ismétlődő napokon egy külön erre a célra kialakított üregben találkoztak. Számos alaptételben már megegyeztek az elméleteiket illetően, és bár komolyabb teológiai fogalomrendszerrel nem rendelkeztek, voltak éppen egy egyszerűbb vallást hoztak létre annak minden szokásával és ünnepével. Időnként kiemelkedett közülük egy-egy profétikus hajlamú illető, aki újszerű gondolatokat, reformokat hirdetett, ám ezek többsége végül nem került be a könyvtárba és a ceremónia rendbe sem. Az itteni élet tehát teljes nyugalomban, puszta szemlélődésben zajlott. A sivatagi szabályok szerint a külvilág hírei szinte egyáltalán nem jutottak el ide, igaz? Az elmúlt néhány száz évben nem is történt semmi olyasmi, amiről nekik feltétlenül tudniuk kellett. A másfél évvel ezelőtti a bolygót majdnem elpusztító háború is teljes mértékben elkerült ezt a várost, csak a hatalmas robbanásokat hallották ami azonban igazán felkavarta az itteni életet, az annak a távoli világból jött asszonynak az érkezése volt, akivel különös képességű gyerekei is a városba költöztek. Dalea ugyan kezdetben nem vegyült el az itteni emberek között, azonban királynői alkata, gyermekei, valamint a városból gyakran hozzáérkező delegációk hamarosan ráirányították az emberek figyelmét. Többen megkeresték, kérdezgették, a gyermekek is összebarátkoztak a többi gyermekkel. Egy idő után Dalea sem titkolózott tovább, és ha nem is túl bőbeszédűen, de azért elmesélte a földi kalandjait. Beszélt az ősi, eraviszki kultúráról, az utazásról, az űrhajóról. Elmondta, miért tört ki a háború, hogy mit gondol az univerzumot összetartó és az azok ellenható erőkről. Egyre többen hallgatták az elbeszéléseit, amelyek szép, lassan, rendszeres eseményé, szertartással változtak. A gyülekezetek vezetői számtalan dologban egyetértettek Daleával, sok mindent viszont alig akartak elhinni neki, de a földi asszony ezért cseppet sem neheztelt rájuk, és nem is győzködte őket. Remek barátság alakult ki az itt élő furcsa emberek, illetve Dala és a gyerekek között, miközben az asszonyt egyre növekvő tisztelet vette körül. Amikor összegyűltek az emberek, a legtöbben vittek magukkal valamilyen ételt is, amit aztán közösen elfogyasztottak. Annakti is éppen most készítette el a saját kis csomagját, majd kilépett az ajtón és elindult lefelé a sziklába vált lépcsőn, amely enyhén, ívesen jobbra kanyarodott. A fordulónál hirtelen megállt, ilyetében elejtette a nemrég becsomagolt elemódzsiát, és félhangosan csak ennyit sóhajtott. Te? A főparancsnok azonnal megragadta még mindig rendkívül szép arcú asszonyt, mert attól félt, hogy elájul a meglepetéstől. Nem akarta megijeszteni, éppen ezért várta a lépcsőnél, csak a várakozás közben elgondolkozott, aztán amikor hirtelen elé toppant, mégis halára rémítette anaktit. Ne félj, kérlek, nincs semmi baj! szorította még mindig vasmarokkal az asszony karjait. Anakti lassan kinyitotta a szemét, de abban az ijegységnek semmi nyoma sem volt. Hosszú másodpercekig csak nézte, nézte hitetlenkedve azt az arcot, amelyre annyit vágyakozott, és amely annyi szenvedést okozott neki az elmúlt közel húsz évben. Hol? Hol voltál eddig? kérdezte, vagy talán inkább suttogta alig hallhatóan. Szavaiban a csodálkozás és a szemrehányás rendkívül finom keveréke érződött, ám a hangja mégis puha és szelíd maradt. A főparancsnok életében nagyon ritkán sírt, ha igen, akkor is inkább álmában. Most nem tudott uralkodni magán. A könnyei potyogni kezdtek, és gyorsan futottak le kemény vonású arcának napcserzette barázdáiban. Még mindig fogta az asszony vállát, de már nem szorította, igaz, elengedni sem volt képes. Anakti! Ne ragudj rám! Nem tehettem mást! Nem hagyhatalak ott! De nem is vehettelek magamhoz. De hiszen, tudod? Nem bírta folytatni. Zokogni kezdett, és a nő vállára borult, aki ez alkalommal valóban kisé meginogott a nagy darab ember súlya alatt. Ne sírj, kérlek. Nekem már nem fáj. Csak azt mondd meg, hogy vele mi lett? Kérdezte Anakti, megragadva a férfit, miközben mélyen a szemébe nézett. Húsz év kínzó várakozása összpontosult most ebben a tekintetben. A főparancsnok összeszedte magát, letörölte a könnyeit, elengedte a nő karját, és kissé hátrébb lépett. Ő jól van! Ne félj! Nagy harcos lett belőle! A népem legnagyobb harcosa! Most is éppen egy fontos bevetésem van! Tőle függ az egész bolygó sorsa, mindannyiunk élete! Ez alkalommal Anakti tört ki vad és csillapíthatatlan zokogásban amelyben néha egyelőre még felismerhetetlen, artikulálatlan szavak is keveredtek: Zeg! Ó, drága kis zeg! Mi lehet veled? Őrjöngött az asszony, aki már egyáltalán nem tudott uralkodni magán. Jól van, ne félj, tud magára vigyázni. Hamarosan viszont látjuk, biztos vagyok benne! nyugtatta Áktik a főparancsnok, ám az asszony két évtized nyugodtsága után. Most tombolni kezdett, és gyermeke apja fejéhez vágta mindazt a sok vádat, amelyeket a hosszú évek lefolytott szenvedése kiváltott belőle. Miért kellett ennek így lennie? Mi történt a kisfiával? Miért nem láthatta egyetlen egyszer sem? Még csak hírt sem hallott róla. Kik nevelték? Emlékszik-e még rá? Hát neki? Miért nem üzent senki? Aztán egyszer csak abbahagyta a sírást, elmúlt minden dühe, Letörölte a könnyeit, és az előbbi teljesen nyugodt hangján szólalt meg ismét. Gyere, kíséri el az összejövet erre. utána elmondasz mindent, amiért jöttél. A főparancsnok ugyan biztosan tudta, hogy lassan vissza kell térnie a vezérkarhoz, ráadásul senkinek nem mondta meg, hova távozott, ami a jelen helyzetben akár aggodalmat is kiválthat a sivatagiak vezetéséből, most azonban mégsem tudott ellenállni az asszony kérésének. Nagyon valószínűtlennek tűnt, hogy ebben a városban, a furcsa emberek településén éppen valami vallási megbeszélésre tart. Mégis engedelmeskedett, átkarolta egykori kedvesét, és szép lassan elindultak lefelé a lépcsőn. A főparancsnok tudta, hogy valami megváltozott ebben a percben. Egy csillagozott szünet jön, tehát ihatok egy korty kávét. A krókusz űrhajó lassan távolodott a naprendszertől. Utasai egyelőre még nem tudták meg a kis kék féreg állatkáktól a következő uticéljuk pontos helyszínét, ezért csak meglökték magukat találomra valamilyen irányban, és sodródtak Némán a sötét űrben. – Professzor, jutott valamire? – kérdezte zeg kisé mogorván. A földi során a szívébe zárta azt a furcsa alakot, legszívesebben már most visszament volna érte, hiszen érezte, hogy nem jó neki ott azon a bolygón. Mindenről eszébe jutott Nübil és az otthoniak, akikről már pont elég régóta nem hallott, mert hogy nem is hallhatott, semmit ahhoz, hogy az átlagosnál is nyugtalanabb legyen. Hogy őszinte legyek, lassan kezd elegem lenni az űrbéli kalandokból. Az ellenszer pedig még mindig nincs a kezünkben, folytatta a Zög. Mindeközben Ezvin a navigációs műszereket állítgatta, a professzor pedig egy terrárium körül sürgött-forgott, a megszaporodott számú férgeknek ugyanis már nem volt elég a befőttes üveg. A teráriumba belógott a robotféreg, amely mozgásával és kémiai jeleivel kommunikált az élő példányokkal. A robotférget egy számítógéphez kötötték, amelyek képernyőjén folyamatosan újabb és újabb adatok jelentek meg. Ezeket próbálta értelmezni a professzor, de egyelőre csak a homlokát ráncolta. Sajnos nem sok bíztatót tudok mondani. Krákogott a professzor. A helyzet az, hogy még mindig hiányzik nekik néhány társuk a végleges koordináták megadásához. Mondta halkan, de tudta, hogy ezzel a válasszal sem zag, sem pedig ezvin nem lesznek megelégedve. Nézze, professzor! Fordult oda hozzá a zag. Eredetileg arról volt szó, hogy az első helyszínen megtaláljuk az ellenszert. Már a második bolygón is begyűjtöttük a kis kék barátait, de még mindig nincs semmi biztosítékunk arra, hogy valóban megtaláljuk az ellenszert. Professzor, kérem, ne felejts el, hogy egy bolygó sorsa a tét. Mindenhol egy ismeretlen világ vár ránk nagy kockázatokkal. Nem futhatunk ki az időből, ami már nagyon fogy. Mondta Zeg, igyekezvé minél kevésbé kimutatni az idegességét. Kedves zagbarátom, barátom, el, én mindent megteszek azért, hogy minél hamarabb végezzünk a küldetésünkkel, válaszolt meglehetősen pikkírt hangon a professzor, aki ugyan tisztelte Zagot, és nem csak a fizikai ereje miatt, viszont képtelen volt uralkodni magán, ha úgy érezte, irreális teljesítményt várnak el tőle. Annak idején éppen ezért hányt figyelt a vízügyi miniszter fenyegetéseire és a robot hadseregre. Tudom, professzor, ne vegye azokon kérem, de esetleg nem lehetne őket megsürgetni? Lehet, hogy egy kicsit kéretik magukat a kis jószágok. Kérdezte Zag kicsi finomítva a hangnemen. Ezek a kis lények kollektíven tárolják az információkat. Ezt úgy képzelj el, hogy az egyik bolygón élő férgek tudják mondjuk egy térbeli koordinátorendszer X tengejének adatait, a másikon élők az Y, a harmadikon pedig a Z-tenge információit. A végén így tudjuk összerakni annak az égítesnek a pontos helyét, ahol nagy bizonyossággal megtaláljuk az ellenszert, magyarázta a professzor, bár a stílusán így is átütött egyfajta kisé undok, felsőbbrendűség érzés. Professzor, ezek szerint a harmadik bolygón kapjuk meg a Z-koordinátákat? Kapcsolódott be a beszélgetésbe Ezvin is. Nem ez Ezvin barátom, illetve de, vagyis, na ez nem ennyire egyszerű. A térbeli koordinátorendszer példáját csak azért mondtam, hogy könnyebben megértsék a helyzetet. Mindettől függetlenül, a következő helyszínen szerintem valóban jó eséllyel megkaphatjuk a végleges koordinátákat, mondta a professzor miközben állított valamit a kompjúterem. – Na jó, és legalább a következő helyszínünk megvan már? – Miért kell rá annyit várni? – emelte fel a hangját zög, és ez alkalommal már a professzor sem nagyon mert ellenkezni vele. Gyorsan begépelt néhány parancsot a számítógépbe, a robotféreg azonnal tekeregni kezdett, és különböző kénes gázokat bocsátott ki magából, aminek nyomán a terrárium lakosai ugyancsak izgatott mozgásba kezdtek, és persze a rossz szagú kiáramlások sem maradtak el. Az űrhajó vezélőtermében mindenki fintorogni kezdett, de amikor végre megjelentek a várva várt koordináták, és a professzor győzedelmesen felkiáltott, megvan az úti cél, már senki sem törödött a kellemetlen légkörrel. Mivel a viszonylag hosszú sodródás alatt a krókusz űrhajó épp elegendő energiát szippantott magába az univerzumból ahhoz, hogy elinduljanak, egy percig sem késlekedtek tovább. Zag és Ezvin biccentettek egymásnak, majd némán munkához láttak. Perceken belül ismét bent voltak a napsugárhajóban. Ezúttal igen különös élmény érte mindannyiukat. A már szinte megszokott, elvarázsolt állapotban megjelentek az ismert lények és jelenségek, az űrhajót indaszerűen körbevevő, befonó, sárga, energia, és hullámok. Az őket körülvevő űr meghatározhatatlan masszává változott, behatolt az űrhajóba a tudatok legeményére ahol egyértelműen érezték a hozzájuk közelállók jelenlétét. Amikor végül az űrhajó megérkezett a legújabb buticélhoz, többen a fejüket fogták és tántorogtak is néhány lépést, mire elmúlt a másik dimenzióban tett utazás okozta kótyagosság. A professzor azonnal óriásit kortyolt a mélycsanszos üvegből, Zag és Ezwin pedig igyekezett kideríteni, hova is érkeztek meg pontosan. Amíg a műszerekkel bíbelődtek, az egyik katona kinézett az ablakon, és csak alig hallhatóan ennyit mondott. Oda nézzetek! Tekintetükkel követték megdermett társuk kézmozdulatát, majd maguk is kővé meredtek. Előttük az űrben az albahorról ismert szellemlények lebegtek, de nem emberi, hanem eredeti formájukban. Az erejük nagy része a kristályokért vívott küzdelemben elfogyott, ezért a régi, hatalmas kiterjedésű, félelmetes külsejük rémes paródiává torzult, már amennyiben egy spirálgalaxisnak, négy ősi fénynek, a csalóka csillogásnak és a süvítő kozmikus szélnek lehet egyáltalán karikatúrája. Szerpenta spirálkarjai mintha önmagukat égették volna a négy ősi fény egymás felé világított bágyattan pulzálva, Zakapusz kristálycukor csillogása helyett csak néhány porszem villant meg az űrben, Arakán pedig erőtlenül süvített a szellemlények körül, akik mind nagyon közel voltak egymáshoz. Mintha ez is a büntetésük részét képezné, nem elég, hogy az univerzum egyik legtávolabbi szegletébe száműzték őket, még egymás kellemetlen társaságát is el kellett viselniük. A jelenségek rosda-vörösen izzottak, ez a bágyat fény töltötte be a krókusz űrhajó irányító helyiségét is. Más fényforrás nem akadt ezen a vidéken. A legközelebbi csillagfényes sem hatolt el a szellemlények birodalmába. Mi lehet ez? Miért vagyunk itt? Tűnődött Ezvin, még mindig szinte hipnotizáltan bámulva a rettegett égi szellemeket. A professzor nem válaszolt rögtön, mert ő maga sem értette a helyzetet. Egy újabb bolygóra számított, ahol majd a szokásos kalandos úton megszerzik a maradék kis kék férgeket, hogy a tőlük kapott koordinátákkal elindulhassanak a végleges célpont felé. De itt egy bolygó sem volt, csak ez a szörnyű látvány. Vajon miért ezt a helyszínt határozták meg a férgek? Tűnődött és ekkor lett figyelmes arra, hogy a kijelzőn folyamatosan újabb és újabb üzeretek jelennek meg. Nem figyeltek rájuk, de a terrárium lakói rendkívüli izgalomban voltak, és a robotféreg is folyamatosan mozgott. Az üzenetek láttán a professzor szeme még jobban elkerekedett. – Mi az, professzor? – kérdezte Zag, oda sem nézve, mert nem tudta levenni a szemét a szellemlényekről. Szörnyű emlékek ébredtek benne. – Ez, ez, ez nem lehet igaz! – ezek a kis lények! Mi van velük? Mondja már! Fordult hozzá ingerülten Ezvin. Ezek árulók! Kiáltotta a professzor magából kikelve. Hát ezért gardírozta magukat annyit! Megkaptak mindent! A barátaikat! Egy luxus teráriumot! A legjobb eledeleket! Hát ez a hála! Hát hogy tehettek ilyet? A professzor hangja remegett a csalódottságtól és a dütől. A többiek még nem is látták ilyennek. Határozottan úgy tűnt, hogy igen erősen kötődött ezekhez a lényekhez. Professzor, szedje össze magát, és kérem, mondja el, mi történik. Kérte nyugodt hangon zag. A professzornak valóban kellett jó néhány másodperc, hogy meg tudjon szólalni. A kezdettől fogva átvertek bennünket Vállalok minden felelősséget, ez egyértelműen az én hibám. De micsoda? kérdezte Ezvin is, ugyancsak egyre ingerült ebben. Hát minden. Rossz helyre jöttünk, szándékosan rossz helyre vezettek minket ide a szellemlények karjaiba. Persze gondolhattuk volna. Akárhol találkoztunk a férgekkel, ott a szellemlények is jártak. Az albahoron, a spektrón, a földön. Valahogy kapcsolódnak hozzájuk. Az ő energiájukból élnek. Az ő tudásukat hordozzák. Ezért annyira intelligensek. Már akkor gondolnom kellett volna arra, hogy ezek talán mégsem a barátaink, amikor a spektrón láthattuk nagyra nőtt testvéreiket gyilkos fenevadak voltak, akikkel csak az utazó tudta felvenni a harcot. – De miért vezettek minket ide? És miért nem rögtön idehoztak minket? – kérdezte Zag. – Azért? – válaszolta a professzor elgondolkodva. – Azért, mert a koordinátákat valóban más és más bolygókon rejtették el a szellemlények. Amikor a kristálydarabokat keresték, Számos helyen jártak az univerzumban, ezek a lények, ezek az áruló csalfaférgek pedig valamilyen számomra még megmagyarázhatatlan módon az ő kisugárzásuknak köszönhetően jöttek létre. Valahogy minden a korlátozott hatalmukkal állhat összefüggésben, suttogta a professzor, és már nem a holografikus képernyőt nézte, hanem magukat az űrhajó előtt izzó szellemlényeket bámulta. Ahogy a kristályt is több alkalommal próbák során kellett megszerezniük, úgy az információt sem adhatták le egyszerre ezeknek a férgeknek. De a kristályt nem sikerült megszerezniük, mondta Ezvin. Nem, hiszen mi nem hagytuk, tette hozzá Zag. A férgek ekkor újabb üzenetet küldtek az űrhajó irányítóinak. A professzor néhány másodpercre odanézett, aztán a kezébe temette az arcát. – A kristály, a kristály az… – nyögte fájdalmasan a professzor. – Mi van a kristályjal? – kérdezte szinte egyszerre Zag és Ezvin. – Hát nem értik? Még mindig nem értik? Ó, Hogy lehettem ennyire ostoba, hiszen végig ott volt a szemünk előtt. A kristály az ellenszer. Amíg a többiek értetlenül pislogtak, a professzor lázasan magyarázni kezdett, miközben hatalmasakat kortyolt a mélycsanszos üvegből, ami az ő esetében azt mutatta, hogy visszatért bel az életerő, akcióba lendült. Ezek a kis férgek szándékosan elterelték a figyelmünket, konkrétan az én figyelmemet, és ide vezettek minket a szellemlények karjaiba. Ez valahogy az ő akaratuk szerint történhetett. Most a férgek majd megvesznek a boldogságtól, azt kérik, hogy lőjük ki őket a világűrbe a szellemlényekhez. Azt mondják, mi meghalunk, de ők találkozni akarnak a teremtőikkel. Hát gondolom mindezek után ezt akár örömmel meg is tehetjük, vetette közbe Ezvin. Persze, de ezzel még nem ússzuk meg a dolgot, folytatta a professzor. Azért vagyunk itt hogy a szellemlények elpusztítsanak minket. Mi akadályoztuk meg, hogy az utolsó kristált is megszerezzék. Ezért utálnak minket annyira, hogy a helyzet nem túl rózsás, azt érzékelteti a férgek fecsegése az igazi ellenszerről. Ők már biztosan tudják, hogy nem térünk haza. A professzor újra a kivetítőre nézett, ahol a férgek újabb üzenete jelent meg, nem sok jót ígérve. – Azt mondják, már tudnak rólunk, a szellemlények már érzékelnek minket, és hamarosan el is pusztítanak. Ők pedig újra egyesülnek imádott teremtőikkel. – Olvasta le a professzor a robot fordítását. A többiek támogató tekintetétől kísérve, a professzor ekkor intézkedett arról, hogy a féreglények terráriumát kilőjék a világűrbe. Igaz, előtte levette róla a tettőt, hogy a gonosz pondróknak ne legyen túl kellemes a végső utazásuk. Mindeközben a hajó számítógépe jelezte, hogy a szellemlények elkezdtek közeledni hozzájuk. Hamarosan már szabad szemmel is láthatták, ahogy az égi jelenségek megmozdultak. Az ugyan már rendkívül kicsire töpörödött, de azért továbbra is veszélyes galaxis csápjai egyre fenyegetőbben közeledtek, a négy ősi fény pulzálása is a Krókusz űrhajóra irányult. Zakapusz nevetése megszólalt a fejükben, és az a hang, amely Zagot azóta is kísértette, Arakán sűvítése is betöltötte az űrhajót. – Azonnal – Élesítsük a fegyvereket! – kiáltotta a Zag. – A napsugárvetőt is! Ezvin és a katonák munkához láttak, de mindannyian tudták, hogy még a legerősebb fegyver sem képes megállítani ezeket a különös erővel rendelkező lényeket, amelyek szemlátomás néhány percen belül bekebelezik, porrá égetik őket. Igaz, hogy a napsugárvető erejét az űrhajó valóban megsokszorozta, de a fegyver így is teljes mértékben hatástalannak bizonyult a szellemlényekkel szemben. Zakapusz nevetése és arakán sűvítése még hangosabb lett. A négy ősi fény rá az űrhajóra, amelynek irányító termét vakító fehér fény töltötte be. a egyik csápja pedig vészesen közel került hozzájuk. Zag még tüzelt néhányszor, ám miután látta, hogy mindez teljesen értelmetlen, Bajtársaira nézett. Mindannyian tudták, hogy itt már nem lehet mit tenni, sajnos eljött a vég, bekebelezik őket a kozmikus szörnyek. Hát nem sikerült. Nem tudott segíteni Nübilnek. Nem tudta megmenteni az Albahort, Nübilt, és még azon a távoli bolygón élő emberen sem tudott segíteni. Gondolta Zeg, de dühöt már nem érzett, csak végtelen szomorúságot és csalódást. Közelebb lépett Ezvinhez, a professzorhoz, a katonák is csatlakoztak hozzájuk, hogy együtt éljék át a megsemmisülést. Az Aedó sötét oldalához apró égi jármű közeledett. A harmonika léghajó kategóriájába tartozott ez is, de újabb modell lehetett, sokkal masszívabbnak tűnt, mint az eddig az Albahor és az Aedó között közlekedő társai. Mivel a bolygó és a hold légköre közös volt, és csak az Aedo kisebbik része lógott ki a felhők közül, a legtöbb jármű az atmoszférában haladt. A legfontosabb feladat az állandóan változó légköri nyomáshoz való alkalmazkodás volt, amit a gáztartály térfogatának harmonikaszerű mozgatásával sikerült megoldaniuk. Az albahori légijárművek ezért jellegzetes, szuszogó, prüszkölő hangot adtak ki, volt közöttük inkább a hőlégballonokra, a léghajókra, illetve valóban a földi tangó harmonikára valamennyire emlékeztető típus. Ez utóbbi sokkal zömökebb volt, mint a kategóriájába tartozók. Az áldoz sötét oldala felől nézve a hold, fekete sziluettje fölött alig észrevehetően derengett a vékony légkör, a háttérben pedig az Albahor gyönyörű színei látszottak. A rózsaszínes, lilás fényben fürdő város és a rikító sárgában tündöklő sivatag. Az útteva felé eső részen volt látható a hatalmas kék óceán, feljebb pedig maga a csillag szórta szét sugarait a világűr, ezen egyébként igen barátságos részébe. A két égitest között közlekedő járművek a felhajtóerő mellett a gravitációt is használták az útjuk során. Miután túljutottak a hold és a bolygó Lagrange pontján, ahol a két égitest gravitációja kioltja egymást, már a fékező hajtóműveiket indították be. A pilóták igyekeztek minél több energiát és üzemanyagot spórolni azzal, hogy a lehető legtöbb időt töltik a gravitációs zónákban. Itt csak egy valamire kellett nagyon vigyázni, nevezetesen, hogy nehogy pont itt fogjon ki az üzemanyag. Mert ha mindez a köztes zónában történik, órákba, de rosszabb esetben napokba is telhet, mire valaki rájuk talál. Ugyanez a jelenség a fenti kellemetlenségnél sokkal nagyobb veszélyt jelentett az Aedo fényes oldalán dolgozó bányászok és munkások számára. Előfordult ugyanis, hogy egy-egy gravitációs fodor elragadta őket, és ha nem voltak megfelelően kikötve, elszakadhattak a felszíntől, felröppentek a levegőbe, és onnantól akár napokig is a Lagrange zóna fogságába estek, a menekülésre semmi esélyük nem volt. A kis jármű egy utolsó szusszanással teljesen összehúzta a testét, és ezúttal már sokkal inkább emlékeztetett egy űrhajóra, mint a hold és a bolygó között közlekedő furcsa formájú kompokra. A jármű hátsó részén begyújtotta a hajtóműveit, majd egy határozott mozdulattal elhagyta a légkört, és kiröppent a világűrbe. Nem véletlen, hogy mindezt nem a hold Albahorhoz közelebbi oldalán tette meg. A sivatagi városi kormány észrevette volna, hogy valaki tiltott technológiát használ, a bolygó több száz éves szabályai értelmében ugyanis, kifejezett űrbéli haladásra szánt járművet nem volt szabad gyártani. Miután kissé eltávolodott a holdtól, íves pályára állt, és pilótája visszakormányozta a járművet az áldó felé. Már nem látszott az útteva, és az albahor karéja is kezdett eltűnni a mindent beborító sötétségben. Ahogy azonban az űrhajó a hold fekete felszínéhez közeledett, apróbb fények tűntek fel. Még közelebb érve már egy egész pókháló világított, amikor pedig az űrhajó elérte a felszínt, egy komplet űrváros körvonalai bontakoztak ki. A hold másik oldalán használatos, légmentesen is bezárható lakókonténerekből komplett negyedek épültek itt fel, a fém épületek között húzódó járatokat pedig a nagy hidegnek is ellenálló lámpasorokkal világították meg, hogy a sötétben ne ütközzenek egymásnak lépten nyomon a szkafanderes katonák. Itt alakítottak ki ugyanis a mindent túlélő vízügyi miniszter a legtitkosabb bázisát. Itt halmozták fel, ide menekítették a barlangbörtönökből a mindenki elől elrejtett fegyvereket, az új robot és rakéta arzenált, itt készültek a régi rezsimhez hű katonák is a harcra. Mivel a városi sivatagi kormány illetékesei viszonylag nagy ellenőrzési jogkörrel mozogtak a városi objektumokban, az egyelőre inkognitóban zajló fegyverkezést kénytelenek voltak elrejteni. Ezért húzódtak be a barlangbörtönök rejtett alagútjaiba, ám zagék egyre erősödő kíváncsisága és politikai nyomása után már onnan is tovább kellett állniuk. Mindez azonban nem okozott nekik semmi problémát. A vízügyi miniszter remek stratégaként mindenre gondolt. Más szempontból is jól jött nekik az aldó, terveik szerint ugyanis innen az űrből szándékozták elindítani azt az offenzívát, amely végzetes csapást mér a sivatagiakra, miután a magma félbolygót elpusztította. Erre már nem kellett sokat várniuk, hiszen az Albahoron immár mindenki számára világossá vált, hogy az először csak a sivatagban észlelt hatalmasukak valóban közelednek egymás felé, és már a kételkedők is elfogadták a kótyagos professzor elméletét, miszerint a kürtők találkozásakor óriási erejű természeti csapásra lehet számítani. Azok az óriási léghajók, amelyeket Nübil még a barlangbörtön egyik Ból megpillantott, valóban ezeket a titkos fegyvereket szállították, egyenesen az ádera, igaz, arra az oldalára, ahol még az Albahor légkörre lehetővé tette az utazást. A fegyvereket már a Holdon használatos járművekkel szállították át a sötét oldalra, ahol egyáltalán nem kellett attól tartaniuk, hogy bárki is felfedezi a bázisukat, hiszen az űrutazásra is alkalmas járművekkel csakis ők rendelkeztek. A kis jármű lelassult, és a fúvókáival egyenesben tartva magát, szép lassan leereszkedett az egyik leszállóhelyre. helyre. A pilóta szkafanderben hagyta a hajót, és kihasználva a hold albahoréhoz képest, mint egy egy harmadnyi gravitációs erejét, nagy szökkenésekkel igyekezett az egyik nagyobb konténer felé. Miután át és levette a sisakot, egy fekete egyenruhás katona fogadta. A vízügyi minisztert keresem, most érkeztem a városból. Mondta, miután egy titkos kézjelzés kombinációval egymást utára adták, hogy mindketten a titkos szerveződés legbelsőbb köréhez tartoznak. A miniszter úr már nem ebben az épületben lakik. Milyen ügyben keresi? Az osztályvezetőt rabul ejtették. A fogjunk pedig elszabadult, mondta a Értem, ebben az esetben a hangárba kell menni. A telep másik végén található, látni fogja. Újra magára öltötte a Skafandert és elnyújtott lépésekkel elkezdett haladni a kitűzött irányba. Félig lebegve előrelögte magát, Gyermeki örömmel nézte az sorokat, amint a sebesség hatására fénylő gyöngy mosódnak össze, de amikor észrevette a konténerváros fölé tornyosuló hatalmas hangárt, abba hagyta az ugrándozást. Már önmagában a nagy, fekete, gömbölyű épület tömege is meglehetősen félelmetes volt, ám az a tény, hogy ott találkozik majd a vízügyi miniszterrel, még inkább visszafogottságra sarkalta. Sokan maradtak a régi rend elkötelezett hívei, de a vízügyi minisztertől és legbelsőbb körétől szinte mindenki tartott. Amikor nagy dörrenéssel kitárult a hangár ajtaja, a pilóta összerezzent. A titkos bázison már nem sok gondot fordítottak arra, hogy elrejtsék a fegyver arzenált. Az új rakéták, különböző járművek és harci robotok egyenes sorokban várakoztak a bevetésre a konténerváros mellett. A bázis egyetlen hangárjában csak a legtitkosabb gépeket rejtegették. Ide nyert most bebocsátást a hírvívő pilóta, akinek az a megtiszteltetés is megadatott, hogy személyesen találkozhatott a vízügyi miniszterrel. Sokféle pletyka keringett arról, hogyan is élhette túl a másfél évvel ezelőtti háborút, amikor is gyakorlatilag a teljes teste megégett. A legtöbben csodának tartották a megmenekülését, még úgy is, hogy a gépek nélkül természetesen nem maradhatott volna életben. Ahogy a hírvivő egyre bejjebb lépegetett a hatalmas teremben, lassan kibontakoztak a bent lévő tárgyak, félelmetes gépszörnyeket látott a sötétben. A szellemlényeket imitáló robotok a légüres térben még groteszkebbnek tűntek, mint az áldó barlang börtönében, a teljes sötétségben ijesztően csillantak meg fényfelületükön a hangár tompa fényei. A legrettenetesebb, az arakánt formázó robot volt. Ahogy a pilóta egyre bizonytalanabb léptekkel haladt előre a félhomályban, észrevette, hogy a hangár egyik sötét pontján gyenge fénysáv jelenik meg, amely egyre szélesebb lesz, végül pedig néhány katona körvonalai is kirajzolódnak. Intettek a vendégnek, hogy csak jöjjön be bátran az újabb zsilipkamrába. Elég félelmetesek az új fegyvereink, mondta kapcsolatot keresve a pilóta, miután levette a szkafander sisakját. A katonák nem válaszoltak, arcizmuk sem rebbent. A szemközti fémfalon lévő ajtóhoz léptek, majd a megfelelő kombináció beírásával kinyitották azt. Azonnal hátrahúzódtak és lehajtották a fejüket. Az ajtóban ekkor egy téglatest alakú fémtárgy jelent meg, majd kigurult az előtérbe. A pilóta érdeklődve, de egyre erősödő, rossz érzéssel figyelte a fémhasábot, amely ekkor némi kattogást és sziszegést követően ketté vált, kinyílt, a közepén pedig derengeni kezdett a minden eddig látottnál rémesebb valami, pontosabban valaki. A vízügyi miniszter szénné égett teste, amelyet nem takart semmilyen ruha. Látható volt az összes cső és drót, amelyek a még épp szervei számára biztosították a keringést. A fémkoporsó műszerei a szája elé egy vékony fémpálcára szerelt mikrofont toltak, majd a két oldalt elhelyezett hangszórókból megszólalt a miniszter, emberinek alig nevezhető hangja. Milyen hírt hoztál, fiam? A pilótát sokkolta a látvány, ezért nagyon kellett koncentrálnia, hogy egyáltalán meg tudjon szólalni és értelmes mondatokban elmondhassa a rábízott üzenetet. Miniszter úr, nagyon fontos üzenettel érkeztem. A barlangbörtönben lázadás tört ki, a rabok egy része bejutott a titkos bázisunkra is, és vérfürdőt rendeztek. Aha, értem, hát erre számítottunk is, mondta szemtelen hangon a miniszter. Miniszter úr, az osztályvezető úr szintén, szóval sajnos ő is áldozatul esett a brutális támadásnak. Jól van, persze, hát ez nyilvánvaló, csattant fel türelmetlenül a vízügyi miniszter. Mit gondold? Nem tudom, hogy ezek a suttogó szörnyek nem hagynak túlélőket. A barlang börtön elesett, de ez nem is baj, hiszen a szerepét már betöltötte. Jól van, fiam. Maga csatlakozzon a többiekhez. Jó pilótákra itt hamarosan nagy szükség lesz. A miniszter két közvetlen segítője, az előbb már megismert két katona, ekkor intett a pilótának, hogy kövesse. Ugyanazon az ajtón léptek be, ahol a miniszter az előbb kigurult, a pilóta követte őket, de a léptei ezúttal nem csak az eltérő gravitáció miatt tűntek bizonytalannak. A hangárhoz csatlakozott központi épületben már minden fontos tiszt elfoglalta a helyét, csak a miniszterre vártak, aki hamarosan csatlakozott is hozzájuk. Neki nem tartottak fenn helyet, hiszen amúgy sem tudott volna leülni az asztalhoz, amelyet eleve úgy alakítottak ki, hogy a lapos részéhez a miniszter fémkoporsója illeszkedjen. Uraim, elérkeztünk az utóbbi másfél év legfontosabb pillanatához. Eddig minden számításunk bejött, hiába szimatoltak a sivatagiak. Végig egy lépéssel előttük jártunk. Félrevezettük őket, és minden bizonnyal már az egéket szállító űrhajót is megsemmisítették a szellemlények. Az őket navigáló, kis kék már mi is kapcsolatba léptünk, és megtudtuk, hogy társaik pontosan hozzájuk vezetik őket. Ha mégis visszatérnének, a bolygó körüli pályára állt űrhajóink a kellő fogadtatásban részesítik őket. A miniszter itt szünetet tartott, meg kellett várni, amíg az őt életben tartó gépek a megfelelő energiát juttatják a szervezetébe. A magma kitörésének időpontját nem tudjuk biztosan. Már csak néhány óra lehet hátra. A sivatagot hamarosan elönti a Minden Mindeközben megindítjuk a hadműveletet az új arzenálunknak köszönhetően. A sivatagot és a lázadók írmagját sem hagyjuk meg. Végre a béke lesz, amelyet a város ural. A vízügyi miniszter utolsó szavait heves éljenzés kísérte, majd, miután látták, hogy még az asztalnál maradt, újra elhallgatott a vezérkar. Uraim, mindenki tudja a dolgát, indulhat a végső hadművelet. Ekkor a koporsó két ajtaja újra becsukódott, a szerkezet pedig önjáróan kigördült a tanácsteremből. Most már megnyugodhatsz, Nübil, suttogta netteg. Mindenki meghalt, miénk a börtön. Hamarosan kikapcsoljuk a hangot, és berendezzük az új birodalmunkat. De hogyan voltatok képesek erre? Hogyan tudtátok legyőzni őket, hiszen nincsenek fegyvereitek, ők meg látnak a sötédben is? Kérdezte értetlenkedve Nübil, aki az elmúlt időszak viszontagságai után Majdnem egy teljes napot aludt át a börtön egyik rejtett termében. – Vannak fegyvereink – sziszekte és a fogsorát összekocszantva egyértelművé tette, miféle fegyvereket használtak a harc során. Nöbil ösztönösen összerezzent, mert elképzelte, miféle szörnyű véget érhettek a börtönőrök és az osztályvezető. – Egy percig se sajnáld őket – Találta ki Nübil gondolatait neteg. Ők még nálunk is rosszabbak. Hidd el, figyelj ide, kicsilány. Én egész életemben ezen gondolkozom, ezt szervezem. Csak most jött el a megfelelő pillanat. Te ezért is maradtál ki az egészből. Lezajlott és kész. – Mindannyian megmenekültünk! – Az még nem olyan biztos! – mondta elgondolkozva Nübil. Nekem már volt szerencsém a vízügyi miniszterhez, és nem úgy ismertem meg, mint aki olyan könnyen feladja. Azokat a gépeket is kimenekítették innen. Tudták, hogy mi lesz. Feláldozták az osztályvezetőt is. – Netteg! Azonnal ki kell jutnunk innen! Mindenkinek! – Ugyan mit tehetnének? Már nincsenek katonáik, nincs utánpótlás, Mi pedig elbánunk itt bent mindenkivel, aki esetleg még bent maradt. Nem tudom, mit tehetnek, de abban biztos vagyok, hogy itt a barlangban nagy veszélyben vagyunk. Netteg, azonnal ki kell innen mennünk. Mindenkinek. Nübil, pihenj még. Végre eljött a pillanat, amelyre születésem óta vártam. Szeretném végre kiélvezni. Ekkor többen is odaléptek hozzájuk a sötétben, de hogy mit mondtak, senki nem értette pontosan. Netteg és a legbizalmasabb emberei ugyanis kifejlesztettek egy olyan, félig a telepátián alapuló kommunikációt, amelyet rajtuk kívül senki nem értett. Hmm, lehet, hogy mégis igazad van. Súgta Übilnek majd tett néhány láthatatlan mozdulatot. A keze által kavart finom légáramlatokból a segédei azonnal megértették, mit kell tenniük. Nettek pedig megfogta a ruháját, egyértelműen jelezvén neki, hogy kövesse. A barlang legmélyéről nagyon halk, de egyre erősödő morajlás hallatszott. Nettek pedig egyre inkább siettette a lépteit. Nübil alig tudta követni. Az egyik forduló a másikat követte a sötétben. Netteg helyismerete lenyűgöző volt. A sokadik kanyarnál Nübült megállt, és nettek rángatására sem volt hajlandó tovább menni. – Mi van, kislány? Hát nem te akartál minden áron kijutni innen? – kérdezte idegesen Nübült. – Furtűr! Mi van Furtűrrel? Megígértem neki, hogy érte megyünk. Meg kell őt mentenem. – Nyugalom! Nyugodj meg! – suttogta Netteg de Nübill mozdulataiból pontosan érzékelte, hogy a a puszta szótól most nem fog megnyugodni. Az amúgy rendkívül higgadt Nűbil ugyanis most reszketett. Az utóbbi napok megpróbáltatásai is megviselték, többször is szembesült vele, hogy Zagot valószínűleg elvesztette, hiszen már rég itt kellett volna lennie, neki kellett volna megmentenie a furtűrt, hiszen megígérte. Szegény furtűr, ők vették rá, hogy vállalja ezt a veszélyes küldetést, és most itt hagyják elpusztulni. Nem hagyjuk, mondta Netteg, aki tökéletesen olvasta a gondolatait. Egy másik csoport a sérültek kimenekítésével foglalkozik. A férfiak is teszik a dolgukat. Mi már rég tudjuk, hogy a barlangbörtönnek több kiárata is van. Ott viszik ki a barátodat is. Ha most visszamegyünk, oda veszünk. Netteknek még beletelt egy kis időbe, mire végképp sikerült biztosítani a nübilt arról, hogy valóban biztonságosan kimentik furtűrt is. Ekkor folytatták útjukat, épp időben, a morajlás ugyanis már dübörgéssé erősödött. A hangszenzorok lépten nyomon működésbe léptek, de szerencsére vaktában lövöldöztek, hiszen a morajlásnak nem volt meghatározható eredete, mindenhonnan hallatszott. Nübil és Netteg most már szaladtak a járatokban, amelyek remektek, ahogy a föld is rezgette lassan az elviselhetetlenségig fokozódó dübörgésben. Ám Nübil még így is érezte, hogy a folyosó felfelé halad, a talaj egyértelműen emelkedik. Netteg egyre többször állt meg levegőt venni, ugyanis bármilyen egyzett is volt az öreg barlanglakó, a szóbeszédek szerint már száz éves is elmúlt csak a különleges képességeinek köszönhetően sikerült megőriznie legendás erejét. – Netteg, mennünk kell! – üvöltötte Nübil, mit sem törődve a hangfegyverrel, amely a szavaira ugyan működésbe lépett, de a fülsiketítő dübörgés miatt célt tévesztett, és a mellettük lévő sziklát porlasztotta szét hanglövedékével. – Menj! Ez az út most már egyenesen kivezet, csak a végén kell áttörni! A falat, lihegte netteg, aki nem tudott hangosan beszélni. Együtt megyünk, üvöltött Nübil, majd maga után húzta az öregasszonyt. Nübil már biztosan tudta, hogy az eleinte még csak morajlás, ám most már földrengésé erősödő dübörgés oka a barlangba betörő víz lehet. Minden bizonyal újra elterelték a folyót, de ezúttal a kiterjedt, a város és a sivatag határán található több ezer kilométeres barlangrendszer bevezették, így semmisítve meg végleg a föld alatti járatokat, és így némítve el azokat a tanúkat, akik később az ottani küzdelmekről beszámolhatnának. A közel 10 kilométeres futás után már alig maradt energiájuk. Netteg miatt egyre gyakrabban kellett megállni, és Nöbil már nem csak az általános morajlást, dübörgést hallotta, hanem konkrétan a víz hangjait is. Az áradat nagyon közel volt hozzájuk. Netteg! Netteg! Hol van a kiárat? Hogyan kell áttörni a falat? A kiárat itt van. Már csak száz méter a falat meggyengítettem, de csak én tudom a pontot, ahol... ahol... Át lehet törni. A fal jobb szélétől számítva két méter, halúról másfél. Egy kis üreg oda kell iszonyatos erővel beleütni, és akkor, akkor... Neteg, itt a víz, fussunk! üvöltötte Nübil és magával rántotta netteget. Már a lábuk mögött hömpölygött az áradat, de szerencsére a sok kanyar és elágazás megakadályozta, hogy elsodorja őket. Nübil is mindenáron ezt szerette volna elkerülni. Amikor végül a víz ledöntötte a lábáról, már majdnem ott jártak a folyosó végénél. Az ár sodorta őket, de egy idő után lelassult, hiszen megtöltötte azt az üreget, ahol a kiáratnak is lennie kellett. Nübil nem evickélt, nem kapálózott, hanem egyre nagyobb levegőket vett, Végül, amikor a vízszint már annyira megemelkedett, hogy a fejét a plafonhoz csapta, egy utolsó mély levegővel elmerült, és megvárta, amíg a folyadék teljesen kitölti a járatot, és lelassulnak az áramlások. Ekkor leúszott a barlang legaljára, és kézzel tapogatni kezdte a netteg által megadott pontot. Kiszámolta a távolságokat, és némi kotorászás után valóban érzett is egy kis bemélyedést a falon. Már erősen fogyni kezdett a levegője, ráadásul legnagyobb bosszúsággal egy áramlat arrébb is sodorta, ám szerencsére sikerült megkapaszkodnia az egyik kiszogellésben, így nem sodródott el teljesen, és néhány másodpercen belül újra megtalálta az üreget. Tiszta erőből ütni kezdte, de érezte, hogy a vízben lebegve, fogódzó nélkül nem képes komoly erőt kifejteni a farra. Netteg nyilván mindezt úgy tervezte el, hogy nem számolt a folyóval. Akkor is folytatta a fal ütlegelését, hiszen tudta, ez az egyetlen esélyük. Ütött egyet, majd még egyet, a harmadiknál azonban rájött, nincs több ereje, és már fuldoklik. Ösztönösen arra gondolt, hogy felfelé úszik, de tudta, nincs értelme, elkezdte feladni a küzdelmet. Egy erős kéz szorította meg ekkora könyökét, netteg. Közös erővel kezdték el újra ütni a meggyengített falat, amely a negyedik, ötödik ütésnél, mintha meg is mozdult volna. Ütöttek még néhányat, és a fal valóban megrepett, a hirtelen kiözönlő víz pedig hamarosan az egészet ledöntötte. Nűbilt és nettegett magával sodorta az ára felszínre, a levegőre. Néhány másodperc múlva sivatagi homokban feküdtek, átázva, levegő után kapkodva, de életben. Nübil zagot látta maga előtt, a hatalmas, sivatagi harcos, rendíthetetlen léptekkel haladt előre, aztán egyszer csak hátrafordult, és pajkos tekintettel rákacsintott. Ő maga rohanni kezdett a férfi felé, aki a karjaiba kapta, és magához szorította. Az idő megállt. Nübil testét valami nagy, meleg érzést töltötte el, amitől nem akart megszabadulni. Aztán érezte, hogy ki kell nyitnia a szemét. A valóság lassan és fájdalmasan hatolt be a tudatába. Mellette Nettek szárítgatta magát, egészen furcsa hangokat adva ki magából, amelyek valahol a suttogás és az ugatás közötti egyébként igen széles hangtani palettán helyezkedtek el. A város már messze volt, az Aedóról visszaverődő látsugarak sem melegítették a bolygónak ezt a részét, nedves ruhájában egyre jobban kezdett fázni. Ahogy nehézkesen a másik irányba fordította a fejét, megpillantotta az Utevát. Ezen a földrajzi szélességen a csillagnak csak a legfelső karéja emelkedett a látóhatár fölé, meleget még nem adott, viszont a sugarai élesen csapódtak a retinájába. Nem volt jó itt felébredni. Amint Dalea is annak idején, úgy most Nübil is szembesült azzal, hogy netteg a szabad levegőn alig tud kommunikálni, hiszen a hangszálai elcsökevényesedtek, a szeme pedig szürkességbe rejtőzött. A több mint száz éves, rettegett, barlangi vezető a szabad ég alatt szánalmas és taszító kis lénynek látszott, ahogy csak ült a földön és motyogott valamit magában. Nübil finoman megérintette a vállát. Netteg, mennünk kell! Mennünk? De hova? sziszegte a rab. Nekem nincs hová mennem. Elpusztították az otthonomat? Találunk új otthont. A barátaink majd segítenek. Vissza kell térnünk a városba, mondta Nübil. Milyen városba? Ahol megint a vízügyi miniszter az úr? Gondolkozz már, kicsilány! Legyintett lemondóan netteg, de hogy Nübil is értse, mire gondol, hanyag mozdulattal a város felé, de inkább az égre mutatott. Nöbel ekkor megdöbbenve látta, hogy a város felett az eget számtalan harci jármű borítja, az óriás léghajók pedig időről időre felvillantak, ezt követően nagy, sárga gömbök gyúltak fel a távolban. Mindezt tompa morajlás kísérte. Megtámadták a várost, a saját városunkat bombázzák, kiáltott fel rémülten. Na igen, suttogta neteg. Ettől a szörnyetektől minden kitelik, a város elveszett, és hamarosan megindulnak a sivatag felé, éppen erre. Te hogyan? Hogyan látod? kérdezte félszegen Nübil, de aztán nem folytatta a kérdést, hiszen mindketten tudták a választ. Nettek hallása és érzékei a sötétben már-már természet felettivé fejlődtek a hosszú évek alatt. Néhány percig csak ültek csendben a város és a sivatag határán, a folyó által elöntött barlangbörtön kiáratánál, az Aedo és az Uteva gyenge fényében. Nézték a fel-felvillanó narancs gömböket, és egyiküknek sem volt már kedve ahhoz, hogy bármivel is bíztassa a másikat. A megmenekülésük után nem sok erő maradt bennük, csak ültek elázva, várva, hogy elérje őket is a vízügyi miniszter pusztító hadserege. Néma agóniájukat egyre erősödő emberi hangok szakították meg. Először természetesen nettek mozdította meg a fejét, aztán Nübil is fülelni kezdett. Az egyik buszka mögött ekkor valóban emberi alakokat vettek észre. Minden bizonyal ők is túlélők lehettek, hiszen ezt a területet szigorúan lezárta a város, és a sivatagi városi kormány sem engedett senkit a közelébe. Vagy egy tucatnyi ember alak kontúrja rajzolódott ki az utava éles fényében, aztán valami lapos tárgy is megjelent a buckatetőn. Nübél hunyorogva nézte, mi is lehet az. A lapos tárgy egyre magasabbra emelkedett, már jócskán az emberek feje fölé nőtt, aztán az óriási kereke is kibontakoztak a csillagfényében. Nem volt kétséges, hogy valamiféle jármű közeledik feléjük. Ez is a barlangból származhat, mondta Nübil netegnek, aki csak bólintott az egyre nagyobb hangzavarban. A jármű az ember alakokat jócskán lehagyva egyre közelebb ért, végül közvetlenül mellettük megállt. Valamiféle csapat szállító lehetett, nyolc nagy, csak nem gömbölyű kereke egy hosszúkás testet fogott közre, amelyen kis ablakokat helyeztek el. A vezető egy háromszög alakú üvegezett kabinban ült. halk sziszenéssel kinyílt az ajtó, majd egy vékony alak mászott lefelé a létrán. tett feléjük néhány bizonytalan lépést, majd felkiáltott és a földre rogyott. Nübil ebben a pillanatban felpattant és botladozva a fiatalemberhez szaladt. Furtűr, mondta elcsukló hangon. Hát, élsz? Éppen hogy csak. Szerencsére kaptam néhány vitamininjekciót, azt akarták, hogy beszéljek, ezért tartottak életben. Drága furtűr, ne haragudj rám, nem akartalak cserben hagyni. Zokogott Nübil. De hát nem is hagytál cserben, hiszen itt vagy, mondta furtűr, majd a csapat szállítóra mutatva kisé elmosolyodott. Azért nem érkeztem ám üres kézzel. Már jó néhány órája haladtak a sivatagban, a barlang börtönből zsákmányolt járművel. A táj lassan megváltozott. Teljesen eltűntek az Aedó lágy, rózsaszín, lilás fényei, és egyre inkább az Uteva fehér, de egyelőre hideg sugarai uralták a vidéket. Lassan közeledtek a bolygó északi sarkához. Ami a terület éghajlatát illeti, a planéta két ellentétes oldalán elhelyezkedő, fényt és meleget szolgáltató égi vagyis az Uteva és az Aedó helyzetéből adódóan, valójában nem egy koncentrikus sarkvidékről, Sokkal inkább egy széles sávról volt szó, egy olyan övezetről, amelyet semmi nem melegített, ezért aztán nem is élt itt senki, a két egymással sokáig háborúban lévő, később egymástól teljesen elszigetelődött nép pedig, ritkán szelt át ezt a térséget. A azonban nem volt más lehetőségük. A város elfoglalása után az egyetlen esélyük a sivatag maradt. Tudta ezt Furtür, és a barlangbörtönből kiszabadult jó néhány rab is, akik döntő többsége a városi ellenállás tagjaiként ítéltetett vakságra és némasságra még évekkel ezelőtt. Velük volt még egy sivatagi katona is, aki a másfél évvel ezelőtti harcok során esett fogságba. Elfoglalták és beüzemelték a sietősen távozó városiak által hátrahagyott terepjárót. A csapattagjai keveset beszéltek. Volt, aki reménykedve nézett ki az apró ablakokon, úgy gondolva, hogy bármi is jön, a barlang börtönnél csak jobb lehet. Mások magányosan és félve szemlélték a folyamatosan változó világot, amely egyre inkább kezdett hasonlítani valami lakatlan és szürke, fagyos bolygó felszínére. Nübil mélyen aludt, Nettek pedig nagyon rosszul viselte az utazást. A vezető fülkében furtűr aki már az elején átadta az irányítást egy másik ellenállónak. Hevenyészet számításaik szerint volt esélyük arra, hogy elérjék a sivatag peremét. Korábbi üzemeltetői dupla üzemanyaggal látták el a járművet, és szerencsére a megfelelő fűtési rendszerről is gondoskodtak az elkészítése során. Valószínűleg éppen ennek a vidéknek a felderítésére tervezték, és az utasok abban reménykedtek, hogy a csapat szállítót már a sivatagi inváziós során is be akarták vetni, ebben az esetben pedig akár a perzselő melegre is felkészíthették. Egyelőre rettenetes hideg volt kint, a benti melegben utazók pedig úgy érezték, jelen pillanatban ez a szerkezet az univerzum legbiztonságosabb pontja. A krókusz űrhajó irányító terme annyira világos volt a már szinte fizikálisan is érezhető szellemlények sugárzásától, hogy az albahori csapatnak csak a kontúrjai látszottak, ahogy hunyorogva állnak és a halálra készülnek. Az iszonyatos erejű fényhez pokoli hangzavar is társult, amelyben már jól ki lehetett venni Zakapusz hisztérikus nevetését, serpenta búgását, a négy csecsemő, az ősi fények gurgulázását, valamint Arakan rettenetes sűvítését. A zajkáuszban ekkor egy öblös hang szólalt meg valahonnan az űrhajó belsejéből. Hát, ilyen hamar feladjátok! A hang megrezegtette az egész járművet, és kizökkentette a halálra készülő társaságot ünnepélyes agóniájából. Honnan jöhet ez a hang? kérdezte Ezwin Gonterhelt arccal, mert már szívesebben lett volna túl az egészen. Talán a szellemlények <gül> újabb trükkje, krákokta a professzor. Így akarnak minket még jobban meggyötörni. Nem. Ez nem a szellemlények hangja, mondta elgondolkodva Zag. Ez maga az űrhajó. Érzem. A társaság miközben már szinte karnyújtásnyi közelségbe került a szellemlényekhez. Izgatottan forgolódni kezdett, jobbra-barra néztek, Kutatták, honnan jöhet a hang, amely mintha megszánta volna őket, újra megszólalt. Figyeljetek az érzéseitekre, és, és már is, is megtudjátok, ki szól hozzátok. Hallacott immár sokkal közelebbről a mély, öblös hang. Elgondolkozva álltak az irányítóterem közepén, amelynek hatalmas ablakain át ekkor már kivehetővé vált a szellemlények arckifejezése is, ahhoz hasonlatosan, mint amikor a távoli bolygók felé utaztak a napsugárhajóban, és az univerzum megtelt mindenféle lényel, jelenséggel, képpel, hanggal és képzettel. Egyikük sem felejtél azokat a mesés utazásokat. De ez most annak a szörnyű torz tükörképe volt. Megvan! Kiáltott felzag. Egy utazó szól hozzánk. Ho-hogyan? Dadogott a professzor, aki élete utolsó pillanatára készülve alaposan benyakalta a üvegből. De, de de de lehetetlen. Ugyan? Mi lenne ma itt lehetetlen professzor? Dorgálta meg Ezvin az öreget földhöz ragadságáért. Hiszen ez az egész űrhajót az utazók hagyták ránk. Bármilyen kommunikátort beépíthetek a szerkezetbe. Figyeljünk a hangra, talán az egész telepatikusan jön, mondta Zeg, és megérintette a műszerfalat. A többiek is követték a példáját, és most már teljesen tisztán hallották az utazót, aki valahonnan távolról beszélt hozzájuk. Még nem adhatjátok fel a harcot, most, hogy, hogy már a, a megoldásra is rájöttetek. rájöttetek. Nem, nem hagyhatjátok, hagyhatjátok elveszni a, a szeretteiteket. Teket. Az utazó szavai a fejükben formálódtak mondatokká. Nem is hallották, hanem inkább észlelték az üzenetet. Amikor eljutott a tudatokig, hevesen reagálni kezdtek. Érezték egymás csapongó gondolatait is a közös telepatikus térben. Ezek lényeget talán a következőképpen foglalható össze. Mi mindent megtettünk, de a fegyverek hatástalanok. Miért nem segítetek, ha ezen múlik az univerzum sorsa? – Közvetlenül már nem segíthetünk, mint ahogy közvetlenül ők sem pusztíthatnak el titeket! – válaszolta erre az utazó. Hogy, – Hogyhogy nem! Mindjárt bekebeleznek minket, és nem tettünk semmit! – érkezett a kollektív reakció. – Biztosak vagytok ebben! Az a dimenzió, amelyben most vagytok! Nem a ti fizikai törvényeitek szerint való, de ti már ismeritek ezt az állapotot. Itt másképp is lehet harcolni. Nyissátok ki a szemeteket! A krókusz űrhajó utasai ekkor újra az ablakokra néztek, és a rettegett szellemlények mellett és mögött észrevették az utazásai során már látott alakzatokat. A sok bohókás és kedves jelenséget, az integető lényeket, akik átkúztak az űrhajó falán és megérintették őket. Újra beszippantották az univerzumot, amely már nem légüres térből, hanem tapintható anyagból állt. Érezték ennek a színes sokaságnak az erejét, Kapcsolatba léptek velük, hallották a szavaikat. Csatlakozott hozzájuk egy gyönyörű nő arca is, beborítva az univerzum ezen szegletének egy részét. A hatalmas kiterjedésű királynői vonások mellett felbukkant egy ugyancsak jól észlelhető tömeg, sok-sok elgondolkozó tekintet, amelyek mintha egy álomból ébredtek volna, hirtelen egyszerre nyitották ki szemüket, és merettek rá a szellemlényekre. A szellemlények körül ekkor örvényleni kezdett a világ. Kedves, de elszánt dühös lények tengere vette őket körül. Az univerzum láthatatlan lényeinek az év milliárdok során elszenvedett sérelmeiért és szenvedéséért érzedő dühe, ebben a pillanatban egységes akarattal sűrűsödött. Ennek fókuszában pedig egy parányi tüske az aranyosan csillogó krókusz űrhajó állt az egyetlen mozdulatlan pont a nyugtalan örvénylésben. A gyönyörű arc mellett felsorakozó sokasság előterében három gyermek figurája is kirajzolódott, akik közül a legkisebb most felemelte apró kezét és a szellemlények felé mutatott. Envi, Zag végre megértette, hogy mit lát. Daleát és a gyerekeket, a háttérben sok-sok embert, akik valamilyen módon most segítik őket. Érezte, hogy itt a pillanat, és még mindig a telepatikus állapotban a gondolatával újra tűzparancsot adott. Ekkor láthatóvá vált az univerzális lények minden energiája, amit a Krókusz űrhajó már percek óta nyitott szárnyaiba áramlott. Ehhez társult Dalea, a három gyermek, Lót, Aloris és középen Envib, valamint a sivatagi város kitaszított lakóinak közösségének ereje. Az űrhajóból kicsapó energia nyaláb több dimenzióban mozgott, és olyan hatalmas volt, hogy egyetlen hatalmas lövéssel végleg elpusztította a gyűlölt szellemlényeket. Szerpenta tekerintett egy-egy gyilkos csápjain, Arakan sűvített még egy utolsót, Zakapusz hisztérikus kacagása is utoljára töltötte be az univerzumot, aztán egymás után kihunyt a négy ősi fény, Egida, Egilop, Egazon, és Egira is. A lázadó szellemlények végleg elpusztultak. Az univerzumot nagy fényesség és béke töltötte be, a távolban pedig világítani kezdett egy mindennél erősebb fény. A világegyetem láthatatlan lényei ekkor az utasokhoz fordultak, volt, amelyik kacsintott, mások átnyúltak az űrhajó falán és ablakain, és pajkosan megsimogatták az űrhajósok arcát. Aztán egy pillanat alatt eltűnt minden, csak a fekete kozmoszt látták újra maguk előtt, úgy, ahogy az előtt. Pislákoló csillagokkal és galaxisokkal telve, de mégis üresen. Most már ti viszitek tovább a világ irányítását, mi utazók végleg elmegyünk. Legyetek méltó utódai! Az utazó hangja egyre távolabbról hallatszott. A társaság teljes kábulatban hallgatta a nagy elődöt. Alig fogták fel, hogy megmenekültek a biztos halálból, és hogy sikerült végleg legyőzniük a gonosz szellemlényeket. Az univerzum békéje és csendje betöltötte egész lelküket. Ebben a pillanatban minden másról megfeledkeztek. Zagott leszámítva, neki ugyanis már jó ideje Nübil és az Albahor járt a fejében, ezért mielőtt végleg elbúcsúztak volna az utazótól, még gondolatban gyorsan megkérdezte tőle. És mi lesz a bolygónkkal? Hogyan menthetjük meg a pusztulástól? Utoljára még segítek nektek! A megoldást a kis férgek jelentik! A többi már a ti dolgotok. Az utazó hangja elhalkult, és érezték is, hogy végleg eltűnt a fejükből. Nagyon magányosnak érezték magukat ebben a pillanatban. Nincs már több segítség, nem épül több űrhajó, nem lesz több üzenet, csak magukra számíthatnak. Az emberekre, legyenek is bárhol az univerzum bármely szegletében. – Haza kell mennünk, azonnal! – kiáltott fel Zag, miután elengedte az űrhajó vezérlőpultját, kitépve magát a telepátia mámorából. Ezvin, mennyi energia maradt a krókuszban? Tele van, ennyi még sem volt, lelkesedett Ezvin. Már megvannak a koordináták is, rikkantotta a professzor, akit ugyancsak elkapott a cselekvési láz. Indulás haza, mondták mindannyian, pedig már nem is álltak telepatikus kapcsolatban. A hatalmas föld alatti üreg színültig megtelt emberekkel. Nem is üreg volt, hanem egy óriási terem, aminek a teteje szabálytalan kupola formában zárta le a teret, középen a világító vízvezetékkel. Egy nagy, széles, ovális alakú üvegbúrában gyűlt össze a szikrázó víz, innen áradt szét egy levél erezetére emlékeztető, átlátszó csatorna rendszeren át egészen a padlózatig. A vonalak kékesen világítottak és meleget árasztottak magukból. Ez a gigantikus kupola az egész települést átívelte, a falba vájt és önállóan álló házak tucatjait, amelyek kint a napfényen sárgás homokszínűek lettek volna, a kékes derengésben azonban inkább szürkés barnának látszottak. A hegyről kacskaringós, lépcsős vájatokon jutottak le az emberek a központi térre, ahol már mindenki összegyűlt. Törökülésben ültek körben, néhány százan lehettek, középen egy különálló kis csoport helyezkedett el. Felnőttek és gyerekek vegyesen. Anakti egészen ehhez a csoporthoz vezette a főparancsnokot, aki, bár tudta, hogy itt személyesen nem ismerik, igyekezett inkognitóban maradni. Az arca elé húzta a csukjáját, de amikor leültek az első sorba, és felnézett a középpontban lévő kis csoportosulásra, mégis azonnal lelepleződött. Dalea mélyen a főparancsnok szemébe nézett, természetesen azonnal felismerte, de mindezt nem osztotta meg a közönséggel, csak barátságosan bólintott a sivatagi nép vezetője felé. A ceremónia megkezdődött, a zenészek kezdték a programot. A két muzsikus, hosszú, kás, húros hangszereiken játszotta el legújabb szerzeményüket, egy hosszú, monoton, mégis melódikus dallamot. A varázslatos hangulatú zene betöltötte az egész teret, a zsongító hatást pedig tovább növelte, hogy a hangok visszhangozva verődtek vissza a kupoláról. Amikor vége lett, már mindenki más hangulatban várta a megbeszélést. A Daleát és a gyermekeit is magába foglaló középponti csoportosulásból ekkor egy vékonyarcú férfi vált ki, felállt és beszélni kezdett. KEDVES BARÁTAIM! Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt egy hétben is rengeteget gondolkoztatok, hiszen továbbra is nagyon sok a megoldatlan kérdés, ami nem hagy nyugodni minket, amióta megszülettünk. Ahogy minden alkalommal, úgy most is összegyűjtöttük a legfontosabb problémaköröket, és ígérem, hogy mindegyiket meg is fogjuk beszélni, Hamarosan az eheti gyülekezésünk fő témája azonban továbbra is a távoli világról hozzánk érkezett csodálatos asszony dalea története. Az elmúlt alkalommal még nem fejezte be, és mindannyian erre vagyunk a legkíváncsibbak. Nem csak a csodálatos története és a személyisége érdekes a számunkra, hanem a gondolatai. A világképe is. Mi mindannyian a legfőbb kérdésekre keressük a választ, de ő talán meg is találta azt. Mint ahogy mindannyiunk elképzeléseit, úgy egyelőre az övét sem kell és nem is szabad általánosan elfogadottként kezelni, sőt, hagyományainkhoz híven éppen, hogy alaposan meg kell vitatni minden egyes pontját. De engedjétek meg, hogy elmondjam a személyes véleményemet, amely szerint ez a megközelítés rendkívüli módon figyelemreméltó. Azt is mondhatnám, talán megtaláltuk a választ, de nem szeretnék a dolgok elébe menni. Kérem tehát Daleát, hogy folytassa a megkezdett történetét, és ossza meg velünk a világképének még rejtett titkait. Kedves, egybegyültek! A történetem csak is azért fontos, mert ebből is kiderül, hogyan áll össze az univerzum, milyen erők irányítják a világunkat. Ezért beszélek róla nektek, akiket a legnagyobb örömömre itt ismertem meg, az Albahoron, azon a bolygón, ahonnan én jövök, amint tudjátok, szörnyen rossz élményeim voltak. Szülőfalum kitagadott, és a kisfiammal együtt elüldözött, aztán pedig hajtó vadászatot rendeztek utánunk. Csak az utazóktól kapott segítség, és végül maga az űrhajó mentett meg minket. A megpróbáltatásaink itt is folytatódtak, és tudom, hogy még most sem értek véget, hiszen éppen egy újabb háború készül kitörni. Ezért is olyan megnyugtató a ti körötökben lenni, ahol béke van, és a legfontosabb kérdésekről elmélkedtek. Ugyanis hiába taszított ki titeket magából ez a társadalom, az alapvető kérdéseket ők sem kerülhetik el. Mert bárhogy is védekezik az ember, akármilyen erős szabályokat is hoz azért, hogy a nép fennmaradjon, a lét legfontosabb kérdései alól senki sem mentesül. Ezt bizonyítja az elmúlt évek sok szenvedése, valamint a harcnak az a csodálatos végkimenetele, amelynek köszönhetően végül mégsem pusztult el a sivatagi nép, sőt, le tudta győzni a gonosz erőket. Sokan azt gondolják az evárosban zajló közös gondolkodásainkról, hogy annak semmi értelme, hogy csak üres okoskodás. Pedig éppen most derült ki, hogy bizony léteznek azok az erők, Amelyekkel még a legbátrabb sivatagi harcosok a legmodernebb technológia sem veheti fel a versenyt. Csak valami más. Valami más erő, egy olyan erő, amelyik egy szinten van velük, amelyik méltó ellenfele a gonosz ellenségnek. Ez az erő itt van mindannyiunkban, csak megfelelően kell tudnunk használni. Erre példa az én történetem amelyet kérésetekre most be is fejezek. A múltkor elmondtam, hogyan éltünk békességben a hegy tetején, a falunkban, hogyan ölték meg aljas csellel a legnagyobb hősünket, márt, hogyan kenték aztán a gyilkosságot az utazókra, hogyan vádoltak meg engem is bűnrészességgel, csak azért, mert megtudtam, mi is történt valójában. A kisfiammal Alorisszal csodálatos módon megmenekültünk a környező mocsarakból, és az utolsó pillanatban még be tudtunk szállni üldözőink elől az utazók űrhajójába. Ami az űrhajóban történt, arról viszont nagyon nehéz mesélni, de el kell mondanom. Az utazók valaha az egész univerzumot uralták. Nálunk kétszer nagyobbak, olyanok, mint a mesék óriásai. A testük arányos és iszonyú erővel rendelkeznek. A technológiai fejlettségükről legfeljebb elképzeléseink lehetnek, mi emberek talán el sem jutunk az őszintjükre. Elég azt mondanom, hogy képesek az időutazásra. Kismértékben meg tudják hajlítani az időt és a teret. A kismérték jelen esetben néhány ezer évet jelent, Ennyit tudnak utazni előre és hátra, illetve pillanatok alatt képesek átszelni galaxisokat, de a végtelen teret és időt már nem képesek bejárni. Kiválasztott tagjaik bejutnak a napsugárhajóba. Így hívják azt a dimenziót, ahol minden, ami eddig láthatatlan volt, láthatóvá válik. Amikor a világmindenség erőit magába szívó űrhajóik felgyorsulnak, és elkezdenek utazni, akkor valójában ebbe a dimenzióba lépnek be. A napsugárhajóba. Én is jártam ott. Arról a világról szavakkal nagyon nehéz beszélni. Talán az a csapat, amelyik most is úton van, és akik éppen most készülnek megmérkőzni a szellemlényekkel, jobban és többet tudnak beszélni, mint én magam. De a lényeg az, hogy ebben a világban minden megjelenik, amit eddig csak elképzeltünk, vagy amiről azt gondoltuk, hogy nincs is. Láthatóvá válik az érzelem, az imádság úgy jelenik meg akár valami lila szövet, amely összeköt minket kál innal. Őt hívják az utazók a mindenség teremtőjének. Látszik a gonoszság, és testet öltenek olyan erők, amelyeknek egyesek csak feltételezték a létezését. Ott látszanak teljes valójukban azok a szellemlények, akikkel másfél éve a sivatagi nép is megküzdött. A napsugárhajó választ ad a kérdésekre, ott megismerjük az igazságot. A hely varázslatos és óriási hatalommal ruházza fel azt, aki ott járt. A megismerés hatalmával. Van, aki látja a jövőt, más földön túli hatalmat nyer. Sokan szavak nélkül is tudnak aztán kommunikálni egymással. De a napsugárhajóhoz erősnek kell lenni. Az igazságot és a hatalmat nem mindenki képes elviselni. Ismerek egy fiatal embert, éppen azon a bolygón, ahol én is születtem, ő bizony megroppant a felismert igazság súlya alatt. Remélem, még lesz lehetőségünk segíteni neki. Dalea itt egy nagyon rövid szünetet tartott, a szalmahajúra gondolt. A hallgatóság némán figyelte a távoli bolygóról érkezett asszonyt. A napsugárhajóban másképp telik az idő, folytatta Dalea. Így fordulhatott elő, hogy az elindulásunk óta 2000 év telt el. Most az a távoli bolygó, amelyet földnek neveznek, teljesen másképp néz ki. Ott is lezajlottak véres, szörnyű nagy háborúk, az emberiség ott is majdnem kiirtotta önmagát. És a napsugárhajóban sok más, csodálatos dolog is történik. Én például teherbe estem ott. Ez a kisgyermek envib akkor fogant, észrevétlenül. Az utazók vezetőjével sokat beszélgettem, hatalmat, Tudást adott át nekem. Ő magyarázta el azt is, hogy mi lehet Kál-in célja Envibbel. Azt mondta, az utazók kora lejárt. A világ mindenség új urai, az emberek lesznek, de jelenlegi formájukban még nem méltók erre a szerepre. Nem elég jók hozzá. Szükségük van egy vezetőre, egy olyan emberre, aki a napsugárhajótól származik. Ő rendelkezik majd azokkal a képességekkel, amelyek az emberek jobb átételéhez szükségesek. Ő rá hallgatnak majd, ő lesz a vezetőjük, ő egyesíti a galaxis legkülönbözőbb pontjain élő embereket. Ő Envib. Delea itt a saját gyermekére mutatott, aki felemelte és végighordozta a tekintetét a hallgatóságon. Az emberek még sosem találkoztak ennyire okos tekintettel. Hirtelen mindenki érezte, hogy ez a másfél éves kisgyermek, aki még félig kisbaba, beszél hozzájuk, üdvözli őket. Hallották a hangját a fejükben, értették a szavait. Ilyetten kapkodták a fejüket jobbra-barra, egymást kérdezgették, hogy hallja a másik is, amit ő. Ő lesz a vezetőtök, szeressétek, és segítsétek őt, ahogy ő is szeret és segít titeket, mondta Dale a szelíden, ám olyan határozottsággal, ahogy csak az igazi királynők beszélnek. A jelenlévők zavarodottsága sokáig tartott, senki nem értette igazán, mi történik, Dale pedig éppen arra készült, hogy további magyarázatokat fűzzön az imént megtapasztaltakhoz, amikor a hallgatóságból egy élesebb hang vált ki. Kétségtelenül zavarbajtő, amit most mindannyian tapasztalunk. De ez még mindig nem elég bizonyíték arra, hogy ezt a kisgyermeket elfogadjuk egyfajta istenségnek. Emelte fel a mondat végén a hangját Gal-Ebb, a kitaszítottakból álló gyülekezet egyik legnyugtalanabb tagja. A legtöbb összejövetelen külön véleményt fogalmazott meg, általában sikerült is szétrombolnia minden olyan egyességet, amely az egységes elvek elfogadása felé lendítette volna a város gondolkodóit, azaz a teljes lakosságot. Nagy része volt abban, hogy mind a mai napig nem sikerült megfogalmazniuk semmilyen fontos alapvetést. Közvetett módon neki köszönhető tehát az is, hogy a település ilyen sokáig békében fennmaradhatott. Hiszen amíg a városi vezetés azt tapasztalta, hogy a másképp gondolkozók nem lépnek fel követelésekkel és újító ötletekkel, hanem csak szemlélődnek és vitatkoznak, nem foglalkoztak velük. Gál ebet nem kedvelték, ám kiugró intelligenciája miatt mégis nagy tisztelet övezte, és bár sokszor valóban bosszantó volt, hogy az utolsó pillanatban megakadályozta a gondolati továbblépést, azt általában mégis mindenki beladta, hogy sajnos igaza van. Most is elcsendesedtek, ahogy a vitába belevágott. Minden tiszteletem Dalai, aki állítása szerint egy távoli bolygóról érkezett, ráadásul még az időt is átugrotta. Igaz? Mindenről ugyancsak nem rendelkezünk semmilyen bizonyítékkal. Mindössze azt tudjuk, hogy vendégünk személye ezer rejtély forrása. Meg kell tehát fogalmazom néhány kérdést? Hiszen azt önnek is tudnia kell, hány olyan földön túli képességgel rendelkező ember él még a városban is, akik megértik a másikat, anélkül, hogy ez kinyitotta volna a száját. Sőt! Népünk, harcosaink egyik legfőbb fegyvere az agyuk, az érzékeik, hogy a sivatagiak hamarabb megéreznek dolgokat, mint más emberek, szinte előre látják, mi fog történni, az érzékeik, reflexeik pedig olyan jól működnek, hogy rendre becsapjuk ellenfeleinket. Kedves Dale, ez tehát nekünk kevés. Kérem, mutasson valami olyasmit, ami mindenkit, köztük engem is, meggyőz az összes kétségről. Nem mintha olyan különösen nagy jelentősége lenne annak, hogy mit miben hiszünk. Önironikus mondatát ebben a pillanatban elnyomta a tömeg csodálkozó felkiáltása. Azt látták ugyanis, hogy a három gyermek felemelkedik a helyéről, a levegőben lebegnek, lassan körbe-körbe forogva. Aztán, ahogy még feljebb néztek, egy sokkal gyorsabb forgásra lettek figyelmesek. Örvény lett a levegő, fölötte az ovális üvegbúrában pedig a szikrázó víz jött elképesztően gyors mozgásba. A varázslatos látvány mindenkit elbűvölt, már nem is figyeltek a magasban lebegő gyermekekre, akik háromszög alakban ültek, a szemük csukva volt, mégis állandóan kommunikáltak egymással. A víz és a levegő forgása már annyira felgyorsult, hogy a mozgás érzékelhetetlenné hetetlenné vált, csak a lassan egybeolvadó két tölcsért látták a hatalmas kupola tetején. Ekkor alakzatok, bonyolultabb formák is megjelentek megjelent az Albahor történelme, felvillantak a történelmi csaták képei, látták és értették a nagy eseményeket és korszakokat, a két nép elszakadását és külön-külön fejlődését, látták a gyönyörű várost, az Aedóról visszatükröződő lilás, rózsaszínes fényeket, a nagy fehér szárnyú madarakat, a sivatagot és a közelmúlt nagy háborúját. Érezték a rettenetes szellemlényeket, a harc rettenetét, aztán a nyugalmat, az éppen csak elkezdődő békét, majd az újabb nyugtalanságot. Láttak egy elárasztott barlangrendszert, kirajzolódott a krókusz űrhajó, amint a félelmetes szellemlények előtt áll valahol a világegyetem szélén. Miközben a képek peregtek, mindenki tudatában összeállt egységes egészi a történelem, a múlt és a jelen. A napsugárhajó csak az események legvégén bukkant elő. A jelenlévők csak mint egy hologramot látták, nem léphettek be valójában a csillagcsarnokba. De ez is éppen elég volt ahhoz, hogy mostantól minden a helyére kerüljön állandóan nyugtalan elmélyükben. Több száz ember sóhajtott fel elégedetten és boldogan, évek, évtizedek óta keresték a választ a kérdéseikre, a bizonyosságot a gyötrelmes kétejeikre. Most mindezt megkapták néhány pillanat alatt. Amikor a három gyermek újra leereszkedett, és az örvénylés is leállt, a jelenlévők lelkében rend és béke uralkodott. Gal ebb is maga elé bámult, Némán, ahogy szinte mindenki a kupolateremben. Az ünnepélyes és kellemes csendet végül dalea törte meg. A csodához épp olyan nehéz hozzászokni, mint a csoda nélküliséghez. Egész fiatal koromban a csodára vártam, mert éreztem, hogy valaminek lennie kell ott, ahol mi nem látjuk. Félénken hittem benne, de állandóan viaskodtam magamban, ahogy ti is. De kérlek, hogy fogadjátok el, amit láttatok. Legyetek tanúi ennek, és mostantól vegyetek részt a világ dolgaiban mert az eseményeket mi is irányítjuk. Sok múlik most rajtunk, el kell mondanunk mindent a bolygó vezetőinek. Szerencsénkre itt ülköztünk köztünk a főparancsnok, aki minden bizonyjal támogatja a kezdeményezést. A jelenlévőket ez az információ némileg kibillentette meghitt szemlélődésükből. A főparancsnok a valódi világot jelképezte, a realitást, azt a társadalmat, amelyik erre a helyre száműzte őket. Kíváncsi és talán kissé dühös tekintetek szegeződtek az Anakti mellett ülő magas csukjás alakra. A főparancsnok maga is megrendülve a látottaktól felállt, levette a csukjáját és megszólalt. Sok mindent éltünk meg az utóbbi időben, azonban én sem hittem volna, hogy mindaz, amit nemrég itt láttunk, valóban megtörtént. Nagy változások lesznek itt a sivatagban, ezt már régen elhatároztam, és természetesen támogatom a kezdeményezést. Hajtotta le a fejét a főparancsnok, a fejében ugyanis már készen állt a terv, amelyet hamarosan végrehajtani készült. A legelső dolgunk, mondta a parancsnok szavai után elégedetten és mosolyogva Dalea, hogy erősen gondoljunk Zögra és társaira, nagyon nagy szükségük van a segítségünkre. Ti, akiket kivetettek maguk közül, nektek ugyanúgy megvan az a csodálatos képességetek, ami ennek a három gyermeknek itt. Ha összeadjuk az erőnket, a Krókusz űrhajó legénységének a segítségére lehetünk. A Krókusz űrhajó nagy sebességgel közelítette meg az Uteva rendszert. Már kiléptek a csillagok közti száguldásból, a napsugárhajó kínálta a másik dimenzióból, de Zag és Ezvin maximális energiával repültek a csillaguk felé. Mindketten tudták, hogy a legfőbb ellenséget legyőzték ugyan, ám ettől még a saját világuk elpusztulhat, jobban mondva elpusztíthatja magát. A másfél éves béke a város és a sivatag között csak arra volt jó, hogy a két nép megismerhesse egymást, hogy leszámolhassanak számos hiedelemmel és előítélettel, de a felszín alatt, tovább éltek az év ezredek alatt kialakult félelmek, a generációkon át egyre vastagabb gyökerekkel a földbe kapaszkodó bizalmatlanság. Talán túl gyorsan is ment végbe a közeledés, miközben nem sikerült megfelelő mélységben kiírtani a háborút is kirobbantó vízügyi minisztérium rendszerét, de ami még fontosabb, nem csak a gonosz miniszter hithű követői maradtak a pozícióikban, vagy tevékenykedtek tovább különböző beosztások álcája alatt, hanem az emberek felfogásában, gondolatvilágában és reflexeiben is mélyen benne élt a másik néptől való félelem. Éppen ezért tudott olyan hatásos munkát folytatni a halottnak hit vízügyi miniszter, így sikerült neki másfél év alatt felépítenie titkos hadseregét a retteget barlangbörtönökben. Zag most már átlátta az egész játszmát. Az osztályvezetőt egyáltalán nem érdekelte a barlangbörtönökben sínlődő felkelők és a sivatagi harcosok sorsa. Valójában nem tartotta őket sem annyira fontosnak, sem pedig annyira veszélyesnek, hogy emiatt nyílt konfrontációba kezdjen a sivatagi városi közös kormánnyal. Az, hogy a vizsgálóbizottság beengedésének halogatásával és végső soron a rabok szabadonbocsátásának folyamatos elhalasztásával húzta az időt, mind csak elterelő hadművelet volt. Zag és csapata, Nübil, Furtür és az ellenállás mind arra koncentráltak, hogy ezt a problémát oldják meg. A halogatás ráadásul észszerűnek tűnt egy olyan egyértelműen reakciós erő részéről, amely nem is titkolta, hogy szimpatizál a vízügyi miniszter szellemi hagyatékával, még ha színleg együtt is működött az új hatalommal. A terv remekül működött. A sivatagi, városi kormány által sokkal kisebbnek ítélt veszély volt a lehető legjobb elterelés. A diplomácia szabályai szerint ugyanis néhány rab rejtegetése, kiadásuk késleltetése még nem indokolt olyan nyílt erődemonstrációt, mint például egy rejtett hadüzem leleplezése. Hiába sejtették zegék, hogy a háttérben valami más is készül, az a feltételezés mégiscsak egy bizonyítékok nélküli gyanú maradt. Az áldó sötét oldalán időközben kinyíltak a rejtett támaszpont hatalmas ajtajai, ahonnan némán kiröppentek az űrbe a legkülönbözőbb harci járművek. Rakéták százai indultak el a sivatag felé, a csapatszállító járművek pedig véget nem érő sorokban rajzottak ki a hangárokból. A terhajók a legújabb fejlesztésű pusztító fegyvereket szállították, köztük a szellemlényeket imitáló robotszörnyekkel. Az albahorral szinte egybenőtt hold sötét oldalának görbületét követve suhant a gyilkos flotta, amelyik a légkörhöz közelítve kétfelé vált. Egyik része tovább haladt az űrben, egyenesen a sivatag felé véve az irányt, számos légi jármű pedig behatolt az albahor légkörébe, amely az ajdó vonzásának engedve kisé kitüremkedett, egy harmad részig beborítva a holdat is. Ezek a járművek a légkörbe érve átalakultak, hamarosan óriási léghajókként közeledtek a bolygó felé. Iszonyú terhet cipeltek, amely a hold és a bolygó Le Grange pontját elhagyva egyre nagyobb felhajtóerőt igényelt. Ezek a harci léghajók kezdték bombázni a várost, hogy aztán egy részük a város szélén, a többi pedig a sivatag határán ereszeki ki rakományát, azaz a több ezer guruló, repülő gyilkos járművet, a robotkatonákat és természetesen a húsvérharcosokat. A sivatag felé repülő rakéták rajából kivált egy kisebb csoport, amely derékszögben elfordulva nagy sebességgel távolodni kezdett a bolygótól. Ezek a lövedékek egyenesen a Krókusz űrhajót vették célba. Amikor zegés és Ezvin éppen a bolygó körüli pályára kezdte navigálni az utazók hajóját, arra lettek figyelmesek, hogy iszonyatos sebességgel rohannak a rakéta rajba. Az összes figyelmeztető jelzés villogni kezdett, és az űrhajó elhárító automatikája is munkába lépett, sorban kilőve a támadó rakétákat. Ezek azonban ekkor libasorba fejlődtek, és hiába találta el minden egyes elhárító lövés az éppen a sor élén rohamozó rakétát, a felrobbanó töltet mögött egy újabb tartott az űrhajó felé, miközben a távolság, rohamosan csökkent. Ahogy észlelte a cselt, Ezvin azonnal kézi vezérlésre kapcsolta az elhárító lövedékeket. Folyamatosan lőni kezdte az ellenrakétákat, és a lézereket is a Libasor feltételezett többi tagjára irányították. Ahogy egyre közelebb értek a rakéták, a detektorok már a számukat is meg tudták becsülni, talán 5 vagy 6 lehetett hátra, és azokat is sorra semmisítették meg a Krókusz űrhajó ellenlövedékei, mintha egy láthatatlan pajzson robbantak volna szét. A vezérlőteremben feszülten számolták a még életben lévő rakétákat. Három, kettő, és végül az utolsó is felrobbant, igaz, már nagyon közel az űrhajóhoz. Az ökölbeszorult kezek lassan kiengedtek, oldódni kezdett a feszültség, a professzor hangos kurjantással hatalmasat kortyolt a mélycsanszos üvegből, Zag és Ezvin is bizakodva kacsintott egymásra, amikor óriási robbanás rázta meg az űrhajót. A vízügyi miniszter zsenialitása még az utazók technológiai fölényén is diadalmaskodott, és Ezvin eszén is túljárt, miközben a kézi vezérlésű elhárítás százszázalékosan a szemből támadó, egymás mögé bújó rakétákra koncentrált, Két töltet oldalról kapta telibe a hajót. A lökés akkora volt, hogy az ezüstszivar azonnal pörögni kezdett. Megszűnt a mesterséges gravitáció, az emberek össze-vissza csapódtak a vezérlőteremben. Kialudtak a fények, leálltak a hajtóművek. A robbanás ereje elvégezte azt a manővert, amelyet Zagnak és Ezvinnek már nem volt ideje befejezni. A krókusz űrhajó tehetetlenül pörögve, iszonyatos sebességgel sodródott az áldó felé, a fedélzetén eszméletüket vesztett emberekkel.